szerintem a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, Miklós Jendrével ülünk ma itt a stúdióban, és a nagyvárosi dilemmáknak a dilemmás részével fogunk foglalkozni méghozzá, azzal a részével, ami a Gondolkodásunkat határozza meg, talán emlékeznek, hogy néhány alkalommal ezelőtt a másik ember keresése című könyvének Miklós Endre által írott könyvnek a kapcsán már beszélgettünk, és ennek okán Karácsony Sándor neve, és az úgynevezett magyar filozófiai gondolkodási iskola gondolatai is sorra kerültek és már akkor ö, azt feszegettük, hogy ö, valahol a mi útkeresésünkben és az útvesztésünkben is, vagy úttévesztésünkben is, tehát most egészen társadalmi szinten is értékelve a dolgokat, és ebben, mint nagyvárosi emberek a, a, a legközvetlenebbül és talán sokszor a legdurvában érzékeljük, hogy mit jelent az útvesztés, az elidegenedés, a, az individualizmusnak a, a túlzása, mit jelent az, hogy globalitás és, és a globális válságnak a, a, a, a jelei, mit jelentenek a számunkra. Tehát ez nekünk egy kézzelfoghatónak tűnő valóság, miközben emögött úgy tűnt, hogy egy gondolkodásbeli séma mondjuk úgy, hogy hiba van, én így értettem meg. Valahogy a gondolatainkból a felfogásunkból indul ki a probléma, és erre a kérdésre Karácsony Sándor és mások a keleti nek nevezett gondolkodási áramlatokhoz közelítő magyar gondolkodás elemeivel próbáltak választ adni, és azt mondott, hogy ezt sikeresen is tették. A mai műsort arra szeretnék szánni, hogy ezt a, ennek az elemét egy kicsit jobban elmagyaráznád, jobban megközelítsd a számunkra, és hát megpróbálunk, mint egy ilyen régi görög Iskolában sétálva föl alá tanulni, és én, én őszintén a saját kérdéseimet fogom föltenni, tehát nem megbízásból, a, úgymond a hallgatók megbízásából kérdezek, hanem annak az igényével, hogy föltárjam ennek az igazságát. Annyit el kell mondanom magamról, mint kérdezőről, hogy, hogy a keleti gondolkodás az hozzám közel áll, én ezt 30 éve tanulom és kutatom, tehát talán jobban, tisztában vagyok az átlagnál jobban, hogy mi az, hogy keleti és a nyugati gondolkodás közti különbség, de mivel én főleg a keleti tanultam, ezért pont a nyugatinak az elemei, azok a számomra soha nem voltak megfelelően definiálva vagy kibontva. Tehát azt, azt egy bizonyos távolságból tekintettem, hisz ez nekem inkább egy életút, Vállalása és egy, egy sokkal inkább egy egyéni változásnak a, a, a, az igénye vezetett ide, mint azt, hogy én mondjuk akadémikus tanulmányokat folytassak a különböző filozófiai rendszerekben. Hogy valahol kezdjük az elején. Hát ennek a műsónak nagyvárosi dilemmák lévén a címe, talán innen mindenki is indulhatunk. A városra, nagyvárosra az a legfőbb jellemző, hogy emberek élnek benne. A no, işte, most um a városban élő emberek egymással mindenféle kapcsolatban vannak, tehát a nagyváros mindenféle dilemái és problémai soron visszavezethetőek arra, hogy ezekkel a kapcsolatokkal van valami probléma. Ha nem volna probléma, akkor harmonikusan élnének az emberek. Most akkor mi ez a probléma, ami ö, a nagyvárosban élő emberekkel előadik? Hát most kimondottan, a mi modern korszakunkról beszélek, a nagyváros mostanában mindentől fog az is tehetjük, a következő a gond. A 20. század nagy részét legalábbis a mi felünkön betöltötte egyfajta kollektivista ideológia. Ez, ez azt jelenti, hogy a, a ember voltaképpen egy ember embertöveknek a része, alá van vetve mindannak, amit az ember tömeg rákényszerít. Én magam nem is létezem, hanem létezik az a kollektívum, amiről azt mondják, hogy az, és ennek a kollektívumnak vannak mindenféle távlati céljai, amiket én nekem ki kell szolgálnom, mert, mert másképpen gazáruló vagyok, az impristáknak, az ügynöke, vagy, vagy nevezhetjük másnak is. Egy a lényeg, hogy ez a fajta világfelfogás, amelyik gyakorlati az első világháborúval kezdődött el. az első világháború arról neveletes, hogy sok millió civil embert, polgárgyakat, akiknek soha életében nem volt egy puska a kezükbe, belehajtottak a lövészárokba, és négy éven keresztül lövöldözik el, abszolút vadidegen emberekre, akiket soha életedben nem láttál, de mégis az volt a feladatod, ez minden okod meg is volt rá azért, mert az, ha nem lövöd az akkor ölő téged. Uh -huh. Most mindezt, mindezt elindít. Ez a legdurább állatvilági szituáció. Hát ez sokkal mocskosabb, mint amit bármiféle állatvilág bármikor is produkálhatott, de egy a lényeg, hogy ö, már ezek a tömeggyilkosságok is ö, a kollektív kötelességézetre hivatkoztak, ennek ö, mentén vezették, és egészen a század végéig ez a dolog eltartott. Ebből a fajta kollektivizmus, úgyhogy nőtte ki aztán a fasizmus, a nácizmus, meg a bolsevizmus is. Ugye mindenkinek az a fő hivatkozása, hogy te neked alá kell magadat rendelni egy embertömeg számára. Most az embertömeget aztán végül is hivatott vezetők ö, ö, fogják irányítani, Úgyhogy, ha jól megnézzük a dolgot, ami ö, józan eszünk el akkor az fog kiderülni, hogy én nem egy embertömeg alá, hanem egy Führer vagy egy pártitkár alá ve hmm. vetettem magamat. De éppen ezért ezek a rendszerek mind megmutatták azt, hogy ez egy embertelen most a rendszer, a mert ez a ez a dolog, ami aláveti magát ilyen módon az ember, az, az teljesen ellentétben áll a, a személyes igényekkel, és a, a szeretettel, a, a, a békével, az ember, emberi törekvéseivel. Annyira ellentétben áll, hogy elvileg tagadja is. Te, mint ember nem is létezel. Ö, ö, van, van egy zseniális regénye Artúr Köszlernek ö, sötétség délben ö, című könyv. Ennek a főhős egy ilyen bossevizmutat évet zavarodott elme, ö, akit végül is hát kvázi öngyilkosságra kényszerítenek valamilyen módon. Ö, azzal, ö, ö, Védi meg azt a saját önmagát elpúszott álláspontját, hogy te nem vagy egyéb, mint egy grammatikai szobjektum, ö, aki a, mondjam, a világrendszer, világternek, vagy a emberiség üdvösségének a szolgálatában áll. Mm. Tehát ez egy, ez, egy ez egy konkrét emberről már mintázta az Orwell lényegtelen, de a lényeges ez a pontos meghatározás, hogy a legmagasabb szinten is az emberi lényeget ez a gondolkodási mód megszünteti. Ugye itt a is egyik vezető alakjáról mm. van szó, aki saját magát ilyen szemmel tekinti. Uh -huh. Na most, tehát, tehát ilyen, módon, ilyen módon a XX. század nagy részében ö, ö, kimondottan, kifejezetten és hangsúlyozottan emberellenes, tehát egyénység ellenes ideológiák uralgóta. Most ezek aztán sokféle körülmény volt, egyébként azért is, mert ezekről mind kiderült, hogy hibás a működés, valami valami elhibázott alapra épültek, és hát a, a homokra épített várok biblia szavai szerint is össze szokott ülni. Hát ezek is összedültek, és a helyükbe lépett valami, amit az elszigetelt individuum ideologiának nevezhetünk. Ennek pont az ellentéte. Te egy abszolút minden vagy, te vagy a világmindenség középpontja, neked mindenféle jogaid is vannak, nem tartozó kötelességgel senki iránt, annyi a téd a világban, amit saját magadnak ki tudsz harcolni. Mert, mert hát ilyen az ember, legfeljebb, hát ugye arról beszélhetünk, hogy az az ember jobban tudja képviselni, akkor, hogyha különféle bandába tömörül, hát én neked is ajánljuk, hogy állják mi bandángva, és akkor sokkal jobban fogsz érvényesülni hát persze a banda meg kell tartani természetesen, de úgy egyébként a dolognak az a lényeg, hogy én saját jó szántamból beálltam ebbe a bűnszövetkezetbe, és aztán majd jó megmutatom a többieknek ezért ezek a rendszerek, ezek mind egy határozott ellenségképpel rendelkezők, hát ők mind a mind negatívan határozzák meg magukat, nem? Hát a... a ellenségképre minden emberen zsidógiának van szüksége van. Van egy van. Egy, kiasz, egy mit tudom egy gaz burzsóá, van egy, egy nem tudom én mit tudom én, hát, zsidó hát akármi van. van, van egy, zsidó, igen, népnyúzó burzsói, igen. Meg, meg nem tudom is, szóval, megteltünk ilyen szlogenekkel természetesen. Hát, a dolognak az a lényege, hogy ez a fajta ideológus világfelfogás tényleg nem nélkülözheti az ellenségképet. Ez nem volt mindig így, hát mondjuk egy klasszikus példát, a trójai háborúról, amit halhatatlan nepozban örökített meg a számunkra, ott életre halára eh, harcolnak egymással a görögök és a trójaiak. De ebben az értelemben nem ellensége egymásnak. Úgy, úgy fogják föl, hát a keletnél tartunk, akkor még a malaparátát és a bagavad gitát, a uh -huh. óriás csatát is ö, ö, fölhozhatnám, ahol harcolnak egymással gyűlölet nélkül. Van valamiféle borzalmas világtörvény, minket ellenségnek kényszerít, de nem gyűlöljük egymást. Nem. Hát erről Van szól ez a, a kötelesség, ami. Igen. ami mi íjára készített őket, Igen, hogy megtegyék A tója királya elmegy sírni a görögök vezérje az Achilleshez, hogy adja ki a meghalt fiának a holtestét, uh -huh. és Achillesnek ebben a pillanatban eszéből egy másik öreg ember, uh -huh. az ő apja, aki ugyanígy fog hamarosan sírni az ő holteste uh -huh. fölött. És az ellenség királynak kiadja a fiának a holtestét. Na szóval ez az, ezt, ezt nevel úgy, hogy háborúgyületnék most, ez az egyéb egyébek közt, ami a 20. század háborúi minden egyénél borzalmasabbak voltak, Egyebek közt azért is, mert, mert megjelent bennük ez a motivum. Kérem, visszatérve a, a lövészárokra, ahhoz, hogy én számomra teljesen vagy égen pofákat lelődőszek, ahhoz azt se tudom, hogy kicsoda... Mit akar, de hogy, hogy erre engem rá tudjanak venni, ahhoz belém kell először is hitatni azt, hogy ez az ember gonosz ezt a valakit, ezt a orosz katonát, aki most felé méről a záróba, ezt nekem nagyon gyűlölnöm kell, ez egy gonosz ember, aki egész világot el akarja posztítani. Na, ezt hívják úgy, hogy háborús propaganda, és tulajdonképpen ez minden mai napig nem igazán aludt ki a szívekből, szóval most hiába tértünk hát át. nem, hogyha az iraki háborút nézzük, akkor az kifejezetten ennek a, a népszerűsítésén alakult, egy kifejezetten a, a médián keresztüli propagandával alapozta meg a, a hitelességet. Miközben a tények arcátlanul ellentmondtak. Hát egy egy szabadságharcos, aki tudatosan védi a saját családját és hazáját, nem kell közsebben győzködni, az pontosan tudja, miért halcol. Egy zóos katonát se kell győzködni, a zsoldos katona azért hatszol, mert ezért be a fizetését. Győzködni azokat az embereket kell, akiket belepofoznak valami érthetetlen akármi csodában, meg kell győzni, hogy nem is értetlen, nagyon is érthető, és ő csikéj fel csak az életedet, mert itt magasabb értékel fogadnak hozkán. mi az a magasabb érdek, ami az én életem fölött lesz. Na no most természetesen létezik ilyen magasabb érdek, de ilyen megközölítéssel ide nem juthatunk. Ezek az ezek a ideógiák mind hazugságon alapulnak, és, és a hazugságból, ebből a hazugságból nő ki végül is az a gyűlölet, ami az egészet mozgatni no, most hát ez, ez még csak az egyik felett, mm. tehát még csak a tömegről beszéltünk, Igen. most a másik feléről kellene beszélni, én magam vagyok a világminőség középpontja, nem tartozom senkinek felelősséget, legfeljebb józan önérdekből szövetséget ötök más valakivel is, aztán majd körösen próbáljuk a körös érdekeinket képviselni. Na most, ez a, egyébként ez is egy régi dolog, tulajdonképpen régebbi, mint a tömeg ideológia, és most a mai világban ez látszik uralkodóvá válni. Erre biztatnak minket, tehát tessék bekapcsolni a rádiót, meg a televíziót, se hallunk, se látunk ez. Most azt kell mondanom, erre a másikra is, hogy ez úgy tévedés, ahogy van. Az ember egyáltalán nem egy elszigetelt individum. Nincs van emberfia a világon, aki ö, ö, saját magának köszönhetne bármit is. Az éget világon mindent más valakitől kaptunk. Mástól kaptuk a testünket, mástól kaptuk a nyelvünket, mástól kaptuk a ruhát, ami rajtunk van, az éget világon mindent más valakitől kaptunk. Még azt, amit tapasztalatnak nevezünk, azt is kaptunk, teljesen, azt teljesen, tras... mind, teljesen mástól, teljesen mástól kaptunk. Teljesen, te teljesen mástól kaptuk mindent. E, Úgyhogy, úgy, e, csak azért mondom, mert... Sőt, mert, még az élményeinket is sokszor másokról kapjuk. Igen, most ez egy nagyon fontos dolog, Géza, erre majd hamarosan térjünk vissza, mert ez, ez, ez nagyon lényeges. Tehát a filozófia alaproblémáiban most felvezeti. Tehát a lényeg az, hogy, hogy ez tehát így nem igaz. Ö, ö, az ember egyáltalán nem egy magános indítvónk, ki másol ki, az ember éppen ellenkezőleg. Az ember ö, eleve úgy születik, mint az emberiség nevezetű, nehezen megmondható minek a, a, a része. Ö, de ezt az emberiség nevezetű valamit, ezt ö, nem valami világpolgársá között, a számára, hanem nagyon is megfogható dolgok. Mindenek előtt a saját családom. Uh -huh. a anyám, aki világra hozott, a, uh -huh. apám, a testvéreim, a tágabrokonságom, az a közösség, akitől a nyelvemet kaptam, azok az emberek, akik a gyárban az én ruhámat előállították, szóval ilyesféle, ilyesféle egységekből áll össze az, amit amitől én, én vagyok, mert, mert én mindezekkel a kapcsolatokkal ö, együtt lehetek csak az, aki vagyok, ennélkül egyszerűen szó fizikai értelmében sem léteznék, szellemi értelméről pedig nem is beszélve. Nos, tehát az ember, ember alapjából, hogy szögezzük le, hogy egy kollektívum része, de ez a kollektívum egyáltalán nem a, a, a azonos a Földön élő, 6 milliárd emberrel, annak 6 milliárd embernek valamiféleképpen része. De aki ezt a kollektívumot nem veszi figyelembe, hanem eléből ugorik egy nagyot, hogy 6 milliárd, az nemcsak, hogy hazudik, hanem hihetetlenül káros dolgot csinál, mert ebben a 6 milliárdnak az állításában benne van a kollektívumnak a tagadása. Te, hát az, hogy, hogy kérem, hát neked nem érdekes ez a családod, nincs is családod, tulajdonképpen menjen a fenébe az anyát, hát mm -hmm. én már 20 éves vagyok, miközben nekem az anyámhoz, én egy valaki vagyok, jó mondjuk ember vagyok, mint a többi 6 milliárd, de egyébként más nincsen között, majd én megmutatom, mire vagyok képes. Mm. Nagy csak majd elintézlek benneteket. Szóval, lényegében arról van szó, hogy ez a fajta individualizmus a mikorunknak a uralkodó világnézete, ez hihetetlen mértékben emberelenes is, is, és valóságelens. Tehát még egyszer mondom, nem igaz. Nem vagyok úgy ember, hogy valamilyen kisebb kollektívának ne legyek a része. Na most itt azért fölmerül egy, egy nagyon jogos gondolat. Az, hogy amiről mi most beszélünk, mind a két esetben most már a számunkra, mivel nem érzem természetes módon részének, a kollektíva részének magamat, tehát nincs meg ez, a, ez az elementális tapasztalás és élmény, hogy ez hogyan működik, ez, ez innentől kezdve... Ez egy gondolati konstrukció is a számomra egyúttal. Tehát itt még van egy szakadék a, a, a, a beolvadás gyakorlata, tehát a, a természetessé válás, és a, és a, a pillanatnyi fölismerés öröme között. Mert ugye ez egy nagyon szép gondolat, de, de ez most még egy hasonlóan gondolati konstrukció mint mondjuk egy olyan kollektivizáló gondolat mint ami mondjuk egy bolsevik diktatúrának a gondolata. Na, nagyon nagyon igazad van ne. Géza és és, és teljesen mértéked amit mondtál. itt van a kútya ellátása. Ez a 6 milliárd ember ez egy teljesen gondolati konstrukció. Amit ne ezzel szemben tapasztalok, azok mind azok az emberek akik a kapcsolatba lépek. Jelen pillanat például óta az én számomra nem gondodi konstrukció vagy, mert itt üsz velem szembe és egymással beszélgetünk, mm. és, és ilyesfélig félével össze az embernek a mindennapi tapasztalata. Mm. Most, ezt a mindenabbi tapasztalatot ez a gondolati konstrukcióval helytesjük, hogy, hogy minélkünk legfeljebb annyi dolgunk lehet egymással, hogy valami közös érdekre következtünk, e, vagy még annyi is, és akkor innentől fogva e, én úgy tudok érvényesni, hogyha téged kifúrtalak és becsaptak. Mm. Tehát, tehát e, a gondolati konstrukció második lépése ez. Tehát ezt a gondolati konstrukciót a tapasztalati valósággal e, ilyen módon nem lehet összeegyeztetni, és ebből jön ki az a fajta önzése e, társ vagy, hát ez nem társadalom, mint antitársadalom, az önzések felépített antitársadalom, amire hát sajnos eléggé szép szemléletű példa a mai Magyarország, mert, mert nagyon erősen elhajlottunk ebbe az irányba. Lényegében azért, mert e, e, ezek a maguralkodó ideológiák próbálják mindazt a kapcsolatot, ami a valóságos kollektívumot megteremt. de még egyszer mondom, 6 milliárd ember léterése az egy abstrakció, nem valóság, és az abstrakció ilyen módon egy pillanat alatt a tapasztalat Tud a tapasztalat az, hogy emberek vannak, akikkel beszélgetünk, vagy együtt dolgozunk, vagy nem tudom micsoda. Ez a tapasztalat, és ezt a tapasztalatot egy ideológiai konstrukció segítségével épp úgy semmibe lehet venni, mint hogy azok semmibe vették, akik nekem bekerkedtek a lövészárokban, annak idején. Na és hogy találjuk meg a, az egyensúlyt ebben? Mert, mert ez most azt jelenti, hogy valami olyan fura helyzetben vagyunk, ahol ha ezt valaki értette, amiről beszélünk, és én úgy gondolom, hogy ezt, ezt lehet érteni, hogy az emberben már is a vágy fölébred, hogy hát egy, egy, egy másfajta természetes közegben kéne élnünk, ahol a, a, a, az én és a te meg a mi az, egy, az a helyén van, és nem annyira viszonylagos, mint ahogy ezt most érezzük, vagy nem annyira ö, ö, hogy mondjam, milyen frontokkal határolt terület ez, Hát a, a válasz elméletére rendkívül egyszerű. Meg kell keresni a másik embert. Hát Ezért adtam a könyvenök is ezt a címet. Most az, hogy, ahhoz, hogy én, én egy másik embert megtalálhassam, ahhoz a legfontosabb alapfeltétel, hogy korrektnek kell lenni vele szemben. Tehát ez a fajta individualizmus nem vezet el a másik ember ez éppen azért, mert az első pillanatban hiázi bele a korrektség. Én, én, én veled legfeljebb, biz, a, a individuális értelmében, veled legfeljebb szolidáris vagyok egy bizonyos pontig, ameddig közös érdekeink van, de elég nyugodt, amint a közös érdek megszűnik, azon a fogok válni. Most hát így nem lehet segíteni a dolgon, a, a másik emberrel szemben korrektnek kell lenni. Ez, hogy korrektnek kell lenni a másik emberrel szemben, ez a következőt jelenti. Itt most már tudjuk meg Karácsony Sándorra, ami nagy tanítónkra kell hivatkoznom, ez azt jelenti, hogy, hogy te, mint másik ember, tökéletesen szuverén vagy hozzám képest. Én nekem a világon semmiféle hatalmi eszközöm nincsen, és szándíkom sincsen arra, hogy téged belevonjanak az én alárendeltségemben. Uh -huh. Te egy épp olyan ember vagy, mint én, ahhoz, hogy mi megértsük egymást, az az kell, hogy megértsük egymást. Tehát nem az, hogy téged terrorizáljak, félrevezesselek, hanem elmondom őszintén, hogy erről is, erről mit gondolok. Hát te is elmondod őszintén, hogy erről mit gondolsz. Na nem, nem fogunk legyet érteni, de minden esetre elkezdünk beszélgetni, és ebből a beszélgetésből alakul ki végül is egy közös álláspont, ami közös álláspont a végső soron nem, nem az én álláspontom lesz már. Még akkor se az én álláspontum, hogyha, de minden már egyetértettél vele. Nagyon hát, egyőzőnek érzelne. Ez az a dialógus, amit például még David Bohm is annyira uh, támogat, és van egy van egy... kifezetten egy, egy, uh, Nem is tudom, ez, ez szóval egy filozófiai pszichológiai irányzat, mert igazából David Bohm az egy fizikus volt, kvantumfizikus, és ő kezdte el a nyugati gondolkodásban azt, hogy uh, hogy egymás mögéteni csak a abban a dialogusban lehet, ahol nem vitatkozunk, hanem, hanem a dialogus eredményeképpen föltárul egy, egy, egy harmadik igazság, hogy úgy mondjam, nem a te igazságod, nem az enyém, hanem valami, ami, ami, ami körül járunk. Most hát a... most nagyon tömerem próbáltam ezt így, így ábrázolni, hogy vajon miről beszél. Karazson Igen. Sándornak az a vélemény erről a dologról, hogy ö, van köztünk valamilyen diskózus, beszélgetünk valamiről, és én, én szeretnélek meggyőzni az én igazságomra. Karácsony szerint ennek a feltétele a következő. A meggyőzés akkor sikerült, hogyha az én igazságomat sikerült bemutatni teljesen a te álláspontodról innentől fogva ez az igazság már a te belső igazságod lesz. Tehát én nekem rá kell éreznem arra, hogy tulajdonképpen mit is akarsz te ebbe a dologba. Mi a te álláspontod? Mi a te alapvető világlátásod. Tudni, az nagyon fontos további dolog, hogy Karácsony Sándor szerint az ember minden pillanatában teljes egészében jelen van, minden szavában és minden cselekedetében. Tehát ezeket nem lehet a, a, a, a én bármi, bármilyen tettemet vagy mondatomat, nem lehet az én egész világlátásomtól elválasztani. Valamiképpen minden estűben vagyok. Most ebből az is következik, hogy ha egy ilyen diskurzus van, akkor ezt úgy kellene lefolytatni, hogy a végén abban Bizonyos dologban, amiről beszélgetünk, te is legyél nem minden estő. És ilyen módon létezett az a teljes egyetértés. Ebben a dologban, amiről beszélgetünk, most semmiféle nézetkülönbség nincsen közöttünk, mégpedig azért nincsen, mert én úgy tudtam elmondani az egészet, hogy te magad a ismertében Ennek van módszere, amit meg lehet tanulni, ha már itt tartunk? Ö, a pr probléma következő. A, ö, ö, mindenféle módszernek van egy előnye és van egy hátránya. A, én megtanultam egy módszert, annak az az előnye, hogy ezt bizonyos fáradtsággal előfezítéssel megtanultam, és innentől fogva, hogy ezt tudom, most már alkalmaznom kell. Tehát van egy mechanizmusom, amit én alkalmazni tudok és fogok, van egy kivaló matematikatán, aki elég jól tudja azt, hogy miképpen kell a nebuloknak a fejébe az egyszer beleverni, és eléggé hatékonyan alkalmazza is ezt a módszert. Na, majd, Azonban a problémán is so, sajnos sokkal súlyosabb. Tekintettel arra, hogy minden ember másféle. Ebből az is következik, hogy nem lehet egységes módszer kitalálni. Aztán még a matematikában is ez a bizonyos jó matematika tudni fogja azt, hogy másképp kell különféle gyerekeknek magyarázni ugyanazt a matematikai tételt, hogy, hogy, hogy megérthesse. Tehát azt kell mondjam sajnos, hogy, hogy olyan módszer, amire rá tudok hagyatkozni, olyan módszer, amivel egy dolgot el tudok mondani egy útépítő munkásnak, meg egy akadémikusnak. Ilyen módszer alapjában mivel nincs. Egy valami van, ami tulajdonképpen ennek a helyé, módszernek a helyébe lép. Próbáljak odafigyelni, hogy mi az ördököt akar ez az ember, akivel én most beszélek. Ha megpróbáltam, meg tudom nagyjából érteni azt, hogy mit akar, akkor innentől fogva, amiről én meg akarom győzni, azt próbáljam belehelyezni az ő gondolati rendszerébe, és próbáljak olyasféle módon érvelni. Amit a feltévesen szerint ő is meg tud érteni valahogy. Most láthatod ebből, hogy eléggé az a dolog, tehát, hogy ebből ebből ilyen egyetemes módszertan nagyon nehéz levonni. Nagyon is tudok egyetemesikét levonni, hogy figyeljünk a másikra. Minden ilyen módszernek ez a alapvető kiindulása. Hogyha ezt figyelmebe tudjuk venni, olyan nagyon biztos nem tévedik. A múlt alkalommal fölvázoltál egy, egy konstrukciót, jel, jelkép és... Tett, tett. És ebből nekem azt tűnt, hogy ha ez a, a, a jelképnek nevezett hagyomány ott van, tehát ha van egy olyan közege a, a, a, a közösségünknek, amelyik tőlünk függetlenül elfogadható és kedves mindannyiunk számára, akkor a megértés, a közeledés ezen keresztül. Ö, sokkal jobban biztosítható. Ö, És úgy tűnik, mint a ha hagyományos társadalmakban egy ez mondjuk egy indián törzs, vagy egy régi magyar parasztfalú, vagy, vagy akármi, ezek működtek nagyon jól. Ö, ez nagyon fontos, amit mondtál, hát ö, itt van erre egyébként a, azoknak a kollektíváknak a fontossága, amivel az ember belekerül a születésénél fogva, és itt van az alapvető probléma 6 milliárd ember nevelőtő abstrakcióval. Ilyen közös jelkép a 6 milliárd ember között nincsen, nem létezik, és voltaképpen az idő teljességéig, a, a mesiás eljöveteig nyilvánvalóan nem is lehetséges ilyen, illetve aki úgy gondolja, hogy ez mégis lehetséges és kívánatos, az nagyon szörnyű dolgot tud csinálni. Ezt mondja a Biblia hamis messiásoknak. Úgyhogy, úgyhogy ebből ebből az abszenszióban nem lehet kiindulni, ö, ö, azok a kisebb kollektívumok pedig, amikről itt beszélünk, azok mind ö, rendelkeznek a maguk szintjének megfelelő jelképrendszere. Kérdé, a jelképrendszerrel még maga a család is rendelkezik. Ennek a családi jel ezt a jelképrendszernek egyébként az is az egyik sajátosság, hogy kifelálló számára nem mond semmit, ö, kvázi meg A családnak a jelképrendszere például az, amit én kiskolomban mondtam, vagy csináltam, ami a, a kis család kollektív időnként fölemelgetjük, fölemelítjük, ez az egyik gondolati összetartó eleme egy, egy kollektívának, és, és, és egy-egy ilyet, egy, egy fűtjelet, amit kamaszkolunkba egymásnak jelzést adunk, ameddig élünk ez a fűtjel ö, a mi ö, kollektívunkra fog emlékezni. Iyesféli vállal össze egy kicsi jelképrendszer is, ilyesféliben össze egy nagy jelképrendszer is, egy, egy hajdani körös művetségű falunak a jelképrendszere, de a nemzeti egység is egy ilyesféle jelképekből már össze, ha azt mondjuk, hogy 48-hat, azt mondjuk, hogy Szent István király, akkor voltak éppen előhívjuk egy-egy szóval, mindazt, amit ö, ez a jelképrendszer tartalmaz a másik ember tudom, persze csak akkor tartalmazza, hogyha másik ember rendelkezik ennek az elemeivel. Tehát igen. ezek a jelképrendszerek, ezek nem velünk születettek, hanem ezeket, hogy mert társadalmi tanulás folytán igen. kell elsajátítani. Most ezeknek a jelképeknek egy része, jól gondolom el, olyan ideák, amiket ö, lehet, hogy valami jelképez, de mondjuk vegyük azt, hogy van egy... egy egy közösség, ami egy puritán közösség, ahol a munkának és a, a becsületes pénzszerzésnek megvan a maga rendkívüli ö, becsülete. Azt valahogy nem tudom én, hogy juttatják hát nem, nem látom pontosan, hogy mondjuk ezt a milyen jelképekkel tudják kifejezni, de ezt átadják, és ez a belül mindenkiben ugyanaz a, a mondjuk... Ö, Szándék Hát? Hat. Hát ezek az, hogy hadd mondjak egy konkrét esetet, ami azt hiszem, hogy igen, frappáns és aktuális a mai Magyarországon. Ugye uh, folynak ezekben a hetekben a különféle uh, uh, elképesztő pénzpazarlási dolgok. Ezeket a uh, mindenféle intézményeket, ahonnan milliárd számmal szórják ki a pénzeket, ezeket felügyelő bizottságok felügyelik, uh -huh. amelyeknek az volna a ló, hogy normális működés ellenőrizik. És a felügyelő bizottságnak különféle tagjai búsás tisztelet kapnak azért, amiért csinálják azt, amit nem csinálnak. Igen. Nekem viszont eszembe is Skócia. Természetesen Skóciában is léteznek felügyelő bizottságok. A felügyelő bizottságok tagjai tiszteletdíj nélkül végzik a előzési munkájukat, csupán általános társadalmi tisztelet övezi őket ezért. Okay. Hát kell, ilyen egy jól működő társadalom, ebből az is tanulság, hogy teljesen kár azt hinni, hogy a becsület és tisztességet pénzzel meg lehet fizetni. Na de valahol akkor a dolog nagyon elcsúszott. Mert ha ezt az egyik társadalomban megcsinálják tisztességből, a másikban pedig ö, ö, pénzért sem csinálják meg, hanem, hanem az csak a korrupció meleg ágya, akkor mi az, ami, amitől ez a dolog ennyire szétcsúszhat? Hát ö, a skót történelem másféle volt, mint a magyar történelem, enyhén szólva. Ö, amikor ja, ezt azért kérdezem, mert ugye valami mit lehet tenni azért, hogy ezt meglássa no. változtatni. Hát egy kis történelmi visszatekintés. Amikor Skóciában voltunk, nekem nagyon tetszett Skócia is, a Skótok még jobban, teljesen elhogyok ragatatva a Skótoktól, hihetetlenül ö, ö, embereknek tartom őket, és amikor dísérgetem Skóciát a vendéglátóknak, akkor kisé fanyologva azt mondták, hogy hát most igen, szép csendes szerint téli idő volt éppen. Hát igen, igen, csak mi van akkor, ha tudnám, amikor megint úrnak készakról nagy éjszaki viharok. mire csak annyit tudtam válaszolni, ez még mindig, mint amikor tankok indulnak meg északról. Na, <gül> aztán jó derültek és igazadtattak nekem, de hát a dolog lényege az, hogy kérem, egy valamit tessék el gondolkodni. Hát igen, mert ott náluk csak a roppant gyeges űr van. <gül> <és> valóban. <gül> a hullámok jöhetnek. Az egy, egy dolgot tessék elgondolkodni mindenkinek, aki ezt a műsort hallgatja. Ez a 20. század, ami történetben arról nevezetes, hogy 70 év leforgása alatt 9 rendszerváltási kísérlet volt. 70 év alatt 9. Egy ember életében 9 próbát -e próbálták meg kommun legalábbis. Kommunális... Hát kérdem, elmondom, elmondom ezt a 9-et. 1918, 1919, 1920. 1944, 1945, 1948, 1956, 1957, 1990. Uh -huh. Pont 9. Hát kérem... Az ötvenhárt, meg 50. Hát kérem ötvenhárt, a forradalomat jelenti ötvenhárt a kázárkonszor irányújt. Úgy volt, igen. igen. Na most hát kérem, ö, ö, tessék egy életet leélni, úgyhogy nagyjából mindegyik arról szólt, hogy ö, ö, felejtsük el azt, ami eddig volt, semmisítsük meg, és kezdjünk mm. új lappal. És én nekem az egész életemet így kell leélni. Most ez, ez sok mindenféle hátránya jár a, a beszélgetésünk tárgyát, illetve hát, hogy az ördögbe lehet itt ö, ö, valóságos kollektívót kialakítani. De azért ezeknek a mozgalmak eléggé tekintélyes része úgy működött, hogy különféle ilyen gátlástalan, hát egy indújda önjelölt karrieristák ö, ö, szokták kezükbe kaparintani a, a hatalmat. Tehát fél emberek, akik a saját érvényesülésénél fogva rombolják azt a fajta tisztességet, ami mindenféle természetes összetartotásnak alapfeltétele volna. Tehát a mi magyar társadalmunk a legújabb rendszerváltást a 90-es egy hihetetlenül roncsolt állapotban élte meg, és ez a. 90 óta a, a, a nyakunkba vetett koloncok rettentesen megagadaták azt is, hogy egy normális társadalommal válhassunk. De hát azért ezt nagyon sokan még messzebbre vezetik, akár Mohácshoz, vagy még messzibbre, hogy ez a megbomlottság a magyar társadalomban ilyen vagy olyan formában mindig jelen volt. Most azt hiszem, hogy... hogy És ennek csak részben a küls támadás az oka, hisz hogy talán éppen azért uh, volt sikeres a tüggőső támadás, mert nem uh, volt soha igazi egység a magaságban. Következőt tudom mondani, Géza, hogy válaszuk el a dolgot. A egyik az, hogy ezt a mi 20. szadi történelmünket a kilenc rendszerváltással, válaszuk le a problém egészéről. Ez egy egészen egészszerűen dolog. Tehát ezt külön, külön kellene tárgyalni. De egyébként, amit mondasz, abban nagyon sok igazság van, és én úgy látom, hogy ott van a kutya elásva, hogy... A európai nemzetek között a magyar azon nagyon ritkák közé tartozik, talán a magyaron kívül a Hollandiát meg Svájcot tudom megemlíteni, amelyik nem hódítás útján és nem genetikus vérség alapon szerveződött, hanem szerződés alapján. Ilyen, hogy magyar nemzet ilyen a történelemben nem volt sohase. A, a szászok, vagy, a, vagy a, a angolok, vagy a, a franciák beszélhetnek ö, ö, a bizonyos értelemben a saját genetikus történelmükről, ami kialakult részint törzsi összetartodás, részint hatalmi hódítás folyamán. A magyar nép egész, a, a svájciak ugye úgy alakultak ki, hogy a, a svájci szabad hegyi szövetséget kötöttek egymással a elnyomásra készül havzúgók ellen, ugyanaz a helyzet Hollandiában. Tehát ez a két nemzet e, ember szövetségeként jött létre, és azt kell mondjam harmadiként, hogy így jött létre a magyar nemzet is. nincs közönségesen ezt úgy hívjuk, hogy vérszerződés. Mm -hmm. Tehát a, a dolognak az a lényege, hogy, hogy minket magyarokat egy szövetség köt össze, a kezdett pillanatától fogva. Most ebből az is következik, hogy az a fajta faj összetartodási eh, érzés, ami eh, igen erősen kialakult, és főleg amióta a, ami a, a, a felvilágosodás kora óta újra született a rasszizmus Európában, azóta a, a legtöbb emberben, főleg az új népek körében a, a saját azonosságukat rasszista alapon határozzák meg, szlovákok, románok, szerbek, stb. Tehát egy közös származás ősi mitikus egységtudat. Most a, a magyarok ilyenek nem voltak sohasem, ezt át se tudtuk venni a 20. században, aminek ö, általában inkább a hátrányait éreztük, mert összetartatási élményeket gyengítettük. Kérem, ez a, ez a bizonyos december 6-i népszavazás, mert nem akkor ezzel foglalkozni, csak fejven a figyelmet arra, hogy abban az esetben, hogyha magyaroknak faj öntudata ö, létezne, akkor azért ilyen nem, történt volna meg. Ez más összefüggés, és összerevő is vannak, nem fogom ezt ellenzni. Példaként hoztam arra, hogy a magyarokat alapvetően nem a faj öntudat tartja össze, mint Európa majdnem minden népét rajtunk kívül, hanem a magyarokat, hogy úgy mondjam, azt tartja össze, hogy mi egymással egy szerződést kötöttünk. És ennek a szerződésnek részei azok is, akik utána csatlakoztak? Na most a... a ezt arra gondolok, hogy az én őseim azok, mit tudom én, Bajorországból jöttek, meg nem tudom én honnan de egyszer csak a 19. század második felében megváltoztatták a nevüket, és Tiborc és Árpád, és fölvettek egy magyar nevet, és, és, az, és még németül beszéltek, de már a gyerekeiket csak magyar iskolába járattak, Tehát hirtelen nagyon erős magyar érzelmű ö, emberekként jelentek meg, és a... a, a, a a következő generáció már nem is gondolkodott másképpen. Most e, azonosította magát mondjuk egy német. Következő. Hát igényzat, tulajdonképpen már választ is adtam. A német. mi a nem fai alapú. Ö, ö, tehát, de van egy nagyon, nagyon erős alapja, ez egy bizonyos közövők alap. Két példát mondok el, hogy érzékelődődjön. Az egyik Herceg Ferenc esete. Herceg Ferenc egy bácskai katolikus sváb parasz volt, Híres hírva is közöleti lett, és amikor a hitler idején bejött a Volksmund Magyarországon, magyarosítva nem hercognak hívták eredetileg, mikor bejött a Volksmund, akkor támadások érték herceg Ferencet, hogy, hogy hogyan jön ahhoz, hogy az eredeti német származását megtagadja, és, és, és, és miért hercegnek nevezi magát, és miért a magyarokhoz és miért magyarul beszél, térjen csak vissza az ősejét. Herceg Ferenc nagyon kiakadt, és a következő nyitlevélre válaszolt. Az én ősemét párszáz évvel ezelőtt elmenekültek Németországból egy német fejedlem zsarnoksága elől. Ide Magyarországra. Itt ebben az országban jogrendet kaptak, megbecsülést kaptak, ö, ö, megélhetést kaptak, tisztességet kaptak, ö, így élt az én családom, éjszadónk ezen. Hát hogy képzelik azt, hogy én ezt a nemzetet ne fogom most tagadni? A másik ö, érdekes példám, van egy kuruckori ö, ö, ének, amit Becsényi Nótája ö, néven körismert. El fogom mondani, mert hihetetlenül tanulságos. Ne így magyar a németnek, akármivel hidegedhet, hogyha ád is mennevelet, mint a kerek köpönyeget, pecsétetült olyat rája, mint a holdnak karimája, nincsen abban semmi virtus, verje meg a Jézus Krisztus. Most a probléma, vagy a poén a következő. Ezt a verset akkor írták, amikor Karalfa császári főkapitány a császári melnevél dacára kivégeztette az eperjesi polgárokat, uh -huh. akik még egyszer mondom, hogy a császártól nem ér őket uh -huh. Na most mi ebbe a poén? Mit jelent az, hogy ne így magyar a németnek? Ezek németek voltak, ezek a polgárok. Uh -huh. Hát nem. Uh -huh. Ezek a polgárok magyarok voltak, mert a magyar jogrend alattvalói voltak, a Szent Koron alattvalói voltak. Tehát, ők a közjogi értelemben véve magyarok. Most mi az, hogy német? Karafa, mint tudjuk, nem német volt, hanem olasz. Uh -huh. Nem olasz volt. Karafa német volt, mert a német császár parancsát hajtotta végre. Uh -huh. Sőt, ebben még benne van az is, hogy ez a zsarnok, ez nem magyar, mert a magyar király az magyar természetszerűleg. Ezt mi nem ismerik el magyar királynak, ez egy idegen zsarnok, mi őt német császárnak tekintjük. Uh -huh. Na kérem, ez, a, ez az a magyar közügi felfogásnak amikor az semmiféle köze nincsen semmiféle rasszizmushoz. Uh -huh. Ez a magyar történelmi akutmányunknak is a lényege volt, ez az oka annak, hogy, hogy Magyarország egy hihetetlenül assimilációképes hozzá volt. és még annyit is, hogy ez a magyar képesség ez egyúttal azt is jelentette, hogy, hogy az asszimiláció ez, ez alapjában véve egy közjogi ö, ö, fogalmat jelentett. Tehát valaki lehetett magyar, ö, és, és a, a magyar nemzetnek, ahogy a, a középoféle mondott, a náció-hungarikának a ö, ö, tagja, akkor is, hogyha egy munkat nem beszélt magyarul. Ja, magyar... Ennek a tükrében, amit mondasz, én nagyon ö, nem akartam volna erre térni, de mégis ö, ezt most meg kell, hogy kérdezzem. A jobbik és hasonló... Gondolkodási áramlatok azok, mintha a pont a nyugati mintát alkalmaznák, és nem ezt a, a hagyományos magyart. Ö a helyzet az, hogy... Tehát, hogy... Magyarul, magyarul egy kicsit megcsúfolása pont a magyar gondolkodásnak, amit ők a magyarság mit tudom én, tudatként próbálnak interpretálni. Most mindjárt el is válaszol, csak még befejezem a, a gondolatmetet. Szóval Géza, ebből viszont az, hogy, hogy, hogy a mi azonosságunk jogi természetű ebből az következik, hogy, hogy nagy bajok vannak akkor, hogyha valaki ezt a jogi alapot kétségbe vonja. A román identitást Csöpetsen zavarta az, hogy Avareszkú tábornok 1910-ben 12 ezer román parasztot mészárolt le, akik a földúzsóra ellen fellázadtak. Mm -hmm. Nem tudom, ha nem ismer román történelmi könyvet, de hogyha meg is írják legfeljebb lábjegyzet. Semmi jelentősége nincsen. Mm -hmm. Mi állunk, mi magyarok, utolsó nemzeti kérdésben az Jánosnak soha minden mai napig nem tudtuk megbocsátani Dózsagyörgyödőt. Na, ez, a, ez a különbség, tehát, uh -huh. tehát ö, ö, ö, hogyha mi velünk szemben, ami vezetőik nem korrektek, uh -huh. akkor ez a jogi egység szétesik ez a fajta nem összetartalás, de mégiscsak zápolja volt a mi magyar királyunk. Ez a fajta összetartalás hízés hiányz belők. Nem fogadjuk el az inkorrekt embert eh, igazi vezetőnek, azért nem, mert az a vérségi kötelék, eh, eh, mint összetartó erő hiányzik Most hiányzik belők. Most ennek a tudatnak a megzavarodása tulajdonképpen sajnos akkor kezdődött el, amikor Magyarországra a 1800 as években beköszöntött a, a, a francia állameszme. A francia állameszme az a egységes nemzetállamból indult ki, aminek nem a, a, a jogi egyenlőség a, a alapeleme, hanem a homogenitás. Franciaország ország, mindenki beszélen franciául. Egységes francia kultúra van, Décartól is, Voltaertől lefelé. Aki, aki nem francia, az minimum. Nem francia, maximum ellenség. Na most ez a, nagyjából ez a, a, a francia állameszme, jó, egész ez Európát... Az annyira úgy van, hogy akik franciaországba emigráltak, én beszéltem jó párra, azok azt mondják, hogy bizony a, ott rengeteg nemzetiség lenne, hogyha a franciák erről tudomást hajlandók lennének venni, hanem ott nincsenek nemzetiségi problémák, mert ezt a kérdést olyan mértékig nyomják el. Kőkemény nemzetiségi elnyomás volt Franciaországban, nagyjából a második világháborúi, a franciák akkor kezdtek föleszmélni arra, hogy így nem megy tovább. Tehát most már jó, nem nagyon kedvelik ők a baszkokat, bretonokat, oxitánokat, mitom, elszászi németeket, de, de most már legalább nem elnyomás alatt vannak, rendelkeznek valamiféle kulturális autonómiafél. Elével. Tehát a, a franciák valamit tanultak a, a szörnyű történelmi ö, tapasztalataiból. Most Magyarországon, Magyarországon ö, ezt igazából véve ö, hát nem sikerült bevezetni, nem, nem, nem sikerültett volna, ö, ö, a etnikai összététünk már olyan volt, hogy ez ilyen körülményekről semmiképpen sem lett volna lehetséges. Elég súlyos következményekkel járt, mert a nemzetiségeket elidégenítette az, hogy, hogy ilyen alapra helyeztek Bár meg kell mondjam, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a történelmi országot egy tisztaséges közjogi alapú országgal is meg lehetett volna még menteni. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek lett volna elég ereje az új fajelméletekkel szemben mm. föllépni. Azért mondom, hogy, hogy nem vagyok benne biztos, mert az új fajelméletek megelőzték a, a Szent István felbomlását. Tehát ezek a e, Pánszláv, meg, meg Dákolom, a hasonló tömegmozgalmak, ezek még akkor bontakoztak ki, amikor még rendi Magyarország volt, és szós volt francia nemzetállamról. Na lehet, hogy ezeket lehet, meg lehet volna szelídíteni valamilyen módon, mit tudom én. Még az is lehet, hogy, hogy történelmi országú nem felbomlott, hanem felbomlasztották. Van egy kitűnő könyv, Fejtő Ferencnek a könyv, amelyiket bebizonyítja, hogy igazából véve külső erők voltak azok, meg lehet volna az országunknak a, a politikai egységét menteni, aminek az a jelentősége, hogy az 20. század szörnyűségek, katasztrófái nem következtek volna be. Hát ez az a, a Tianomba levett egy a mai napig. Él, és őszintén nem is látom, hogy egyáltalán bármikor véget lehessen vetni ennek a dolognak. A gyűlöletnek nagyon még lehet teremteni. Na most a dolognak, hát ez a, ez a bevezető, tehát most, most ebből a dologból, hogy nem sikerült a a, a egységet föntartani, Ö, vagy talán nem is sikerültett volna, mit tudom én. Ebből a dologból ö, ö, elég sokan vonták le azt a konzekvenciát, hogy ne is erőltessük. Ha egész Európa rasszista alapokon áll, akkor álljuk mi is rasszista alapokon. Szóval ezek a fajta ö, mozgalmak, amiket mondasz a, a jobbik, meg a még is borzalmasabb szésőjobb akármik, ezek ö, ebből a konzekvenciából próbálnak kiindulni, és ezért kívánják a maguk ideológiát rasszista alapokra helyezni. De meg kell mondanom, hogy ennek, ennek vannak konkrét, a pillanatniak látszó sikerüknek konkrét politikai előzmények is. Nem, nem akarok politikai, nem fog ebben belemenni. kétségtelen, hogy ezek a mozgalmak a rendszerváltásnak a kudarcából nőttek, és csak abból nőhetek ki. Nem nagyon lehet látni, hogy ki tudna ezeken segíteni, ezeken az egyre súlyosabb problémákon, és akkor jelentkezik a -e politikai erő, amelyik azt állítja magára, hogy én tudnék. Szerintem nem tudna, de mindeset elég sokan most új gondolják, akik megcsümörlöttek ettől a politikai tóvalból a Magyarországon van, és ezért aztán beálltak a, a jobbik támogatóköt ide. Meg kell mondanom, hogy, hogy semmi körülmények között nem igazolok komolyabb politikai jövőt ezeknek a, a mozgalmaknak, éppen azért, mert mi alapvető mentalitásunktól az ilyesféle dolgok idegenek. Na most azért van egy olyan dolog, ami, ami ha ez úgy igaz, hogy mondod, hogy ö, ilyen értelemben a, ez a gondolkodás a nemzetben. Végül is tulajdonképpen, a, aki genetikára gondolkodik, az is, az is egy tudati konstrukciót alkot a saját nemzetéről, mert azt mondja, hogy hát mit tudom, a fai jegyek alapján tartozunk össze, vagy a köt össze, vagy bármi. Ö, ha te mi vérszerződésről vagy szerződésről beszélünk, az, abban is benne van egy konstrukció, tehát egy nem. Na most, a, a göltköző... De, de a, bocsánat, a kérdésem igazából arra vonatkozott, de erre kitérhetünk, hogy ha ez a fajta, tehát ha, nem gond, ha szétesik ez az egész kép, tehát magyarul a mai magyar emberben vajon mennyire él a szerződésnek a gondolata? Na, Mint most... ahogy valószínűleg nem él a, a fai azonosság gondolata se általánosságban, néhány ember így gondolja, de az, amit te a vérszerződésre mondtál, az érez. Az még úgy tűnik, hogy még száz évvel ezelőtt azokban az emberekben élt, akik akkor magyarosították. No, Géza, következőt tudom mondani. Ezt, ez két, két válasz igény. Először is a raszizmus. Hát a, a rasszizmus apostolának, vagy, vagy legnyugt tekintő emberének Hitler adófot szokták tartani, valószínűleg joga. Most azonban egy nagyon érdekes dolog, a, a, a, a, a, a, van egy Rauching nevű ember, aki sokat beszélgetett bizalmasan Hitlerrel, és egyszer fölhívta a Hitler figyelmét arra, hogy történelmileg és biológiailag rasszfogalma tarthatatlan ilyen nincsen. A Hitler vállalt vont, és azt mondta, hogy én ezt én is tudom. Természetesen nincs értelme a fajnak ilyen értelemben. A faj az nem hátulva, van, hanem elől. A faj nem az, amit örököltünk, hanem valami, amit meg fogunk csinálni. Mint ahogy az, állatt, az analogia Hitler, Szinti hitler is, tehát ha én azt mondom, hogy Labrador kutya, akkor ez valamilyen tenyészet eredményeképpen jött létre. Ah. Hitler úgy gondolta, hogy ezt a bizonyos uh, germán-herrenfog fajt, ezt ilyen módon ki lehet vagy ki kell tenyészteni. Ah. Tehát még maga Hitler is tisztában volt azzal, hogy a faj fogalma csak egy absztrakció. Tehát ilyen nincs. Hát aztán ettől lefelé értessé De maga a se hit, hite lényegében a folyáméretet Tehát lényeg. Hát az más kérdés, hogy hogy lehet az emberekben. Na ami meg a, a, a vérszerződést illeti. ez azért nem konstrukció a vérszerződés, mert ezt itt érzem ebben a pillanatban. Ha engem átvertek, akkor hol van itt a szerződés? Meghallgattak engem? Tisztelbe tartotok engem? Ö, ö, de az érdekemet félemmel vették? De Becsaptak? hazutak, Hát nem. De tud a vérszerződés valódi tartalmáról valamit? Igen, Való valahogy belünk van táplálva Géza. csak ez egy olyan mértékig természetes aktus, amit vérszerződésnek hívunk a társadalom szerveződésben, hogy ezt az ember belülről tudja. Nézd, Én a vérszerződést példaképp csak azért hoztam föl, hogy megpróbáljam egy szimbólumban érthetővé tenni. De igazából véve az emberek döntő többség egyáltalán nem is gondol a vérszerződése, hanem arra gondol, hogy itt mi van. Itt az van, hogy engem becsaptak. Hát akkor menjetek a fenébe. Körülbel, körülbelül így néz ki. Most a Havarezskú tábornokot meg a román paraszmészárlást azért hoztam föl, mert ez lehet elvileg másképpen is. A román identitást ez a mészárlás semmiképpen sem zavarta meg. A minket tökéletesen megsemmisíti egy ilyen aktus. Tehát ez a ez a különbség, mondjuk egy, a, a, egy elég elég karakteresen egy, rasszista uh, identitási románságnak, azért hoztam föl ezt ellen példaképpen. De mi teljesen másfélék vagyunk. Igen. Úgyhogy ezért amikor a, a, a, a, a, a nagy tragédiája rendszerváltáson éppen az volt, hogy elkezdték a viccából nyomhatni a, a a, a, a, a, a magyarságot, a magyar összetartolást, a, a, a magyar érdeket, nem tudom csinálni, és közben ellopták a felejünkön az országot. Aha. Hát kellene, milyen, milyen És akkor itt az a diszonancia, mert végül is ők megpróbálkoztak azzal, Feltételezem nem parácsos Sándor nyomán, hanem egyszerűen csak, ö, ö, hogy mondjam, modern marketing eszközként, hogy jelképeket, jeleket, jelképeket behozzanak, és megerősítsenek, és ezáltal egy közös tudatosságot úgymond ö, segítsenek létrejönni, miközben a cselekedetek teljes diszonanciába vannak ezzel. Igen, igen, pontosan így van. Tehát a, a jelképnek hitelesnek is kell lenni. Hát azt mondja, a Lajos, azt üzente. Hát igen tökéletes, hiteles, még ma is érthető jelkép. Igen. Ö, hát a, a, a koszlóz ügyben természetesen egy mitikus személy, de hát a, a, a jelképenek épp az a lényegük, hogy a jelképnek a tartalma mitikus tartalom. Ebben egyébként semmi ö, ö, megvetendő, dehonestáló nincsen, mert minden jelképnek, tehát az ember identitása jelképekből épül föl, természetes dolog, hogy a jelképek tartalma mitikus tartalom. Ez egy újabb kérdést vesz mert Pontkos utlajos, ugye azért, ha Hát gondoltunk Kossuth Lajosra úgyis, mint azért ő egy elég ügyes politikus volt. Tehát a modern eh, politikusok között is azért megállna a helyét, mert úgy ő, ő megtalálta az útját. lehet kritizálni, úgy, úgy értem. De amikor azt mondod, hogy mítikus alak, akkor azt mondom, hogy talán ez a jobbik megoldás. Ne tekintsünk rá egy deheroizáló módon, hanem tekintsünk, azt, tekintsünk rá, mint egy eszmegképviselőjerekken, és Ebben a példában beugrik az a sokféle mitikus hagyomány, akár legyen az a mapharáta, vagy bármelyik eposz, vagy, vagy népeknek a, a, a saját, tehát népi történetei, mint az indiánoknak az eredeti története, ahol, ahol egészen elképesztően mitikus formában jelenik meg a saját identitásuknak a, a, a leírása, hogy mi tulajdonképpen kik vagyunk hova tartozunk, milyen régióba tartozunk, és hát ezért ez nem csak mitikus, hanem azért metafizikai síkon van, tehát magyarul ez, ez túl van azon a, a hétköznapi húsvér ö, valóságon, hanem egy-egy hanem igazából itt azért spirituális közegbe is helyeződnek a dolgok. Az ember, ember lét, az ember mi volt mindenestül spirituális közegben van. Ez az elsődleges. Ami mi anyag létezésünk, egy cselekvésünk már csak ennek a spirituális közegnek a valamilyen megvallási formája. Az ember a lényénél fogva a spirituális lény, tehát mondjuk ebből, ebből kell kiindulni természetszerűen. Úgyhogy... Most ilyen értelemben akkor a jelek és a jelképek, kell amik most visszamegyek a, a, azért az elejére kicsit a gondolatnak, mert, mert most belementünk, vá, vázoltad ezt a mondjuk a nemzet problémát, amiben ott húzódik meg az, hogy hogy, hogy érvényesül ez a hozzá, o, oda tartozásnak a, a jelképek által, vagy... Nem is tudom pontosan, hogy fogalmazzam meg, hogy a jelképek révén által vagy, vagy egy, egy teljes szimbiózisba kellene élnünk ezzel, vagy egyáltalán biztos, hogy jól fogalmazom meg a kérdést. A hozzá, odatart, a közösségbe tartozásnak a, a, a tudatossága, ha ott a jel és a jelképnek az a nagy szerepe van a szimbólumnak, annak a, amiben kifejeződik az, hogy mi kik vagyunk, azon keresztül azonosulunk sokszor dolgokkal, az hogyan, hogyan éljük ezt meg tulajdonképpen. His ma ez el van különítve, azt mondjuk, hogy ez népmese, ez mítosz, ez legenda, ez nem tudom micsoda, és tudományos és kategóriákban be van különítve, és lehet tanulni az egyetemen, de nem, nem része annak a gyermeki életnek, amiben az ember ráébred arra, hogy ő tulajdonképpen hát, a világban szóval, hol is lenne. Nézd, amit az egyetemen tanul az ember mondjuk a integrál számításnak a technikáját, az jól meg lehet tanulni és alkalmazni lehet, de ö, még nem láttam senkit, aki ö, úgy gondolta volna, hogy az integrál szám ennek az apjához tartozik. Végén matematikus és -e természetesen. <gül> Egyébként ugyanez vonalkozik, mint bármire, amit az egyetemen e, tanultunk. Teh tehát abban az esetben, hogyha e, mondjuk a például kosszú neked annyi között van, hogy egyetemen tanultál valamit, az pont annyi, mint az számítás tanultat von. Az nem tartozik a létednek alak ala alapjához. Mm -hmm. mert, az, mert az benned van, de belül van, és, és ez akkor jelenik meg mondjuk formában, amikor egy, -egy ilyen népi ünnepségnek a végén az emberek a koszú e, e, elkezdik énekelni. E, meg kell mondjam, hogy a Utóbb években még sok alkalom volt rá, mert, mert amikor uh, uh, megyünk valami felvonuláson, és uh, uh, a felvonulás körbeveszik a falzógy a, a gumibotos kommandósok, és akkor ilyenkor az ember azt tine, hogy éljen a magyar szabadság, akkor ennek egy konkrét jelentése van. Igen. A kosukóta itt átment a a pillanatnyi, mindannyi valóságban. Tehát így működik, így működik egy jelkei, De, mi az ördögöt énekelnénk, ha nem útnó? Tehát, e, e, Na, mit énekeltnénk? Erről eszembe jut Jókainak az egyik anekdótázása, aki e, több helyen foglalkozott a, a utolsó nemesi felkeléssel, ez a bizony győri insurrekcióval, amit aztán megfutattak a franciák, és hát e, a... a, a a Jókainak az apja is itt volt ebbe a táborba, úgyhogy Móriszhoz nagyon zavarta ez némileg, de mindesetre gondolkodott a, a dolgon, és eljutott odáig, hogy mit énekeltek a niszuljensek. Kérem, ez a csatadal, amit a franciák ellen fennvuló nemesi e, felkelés énekelt, ez így hangzott. Sárga csizmás, Miska sárban jár, Panni a pataknál rájavár. <gül> A franciák viszont a marszáj ezt énekelték. Ez döntött el a győris hatát. Várjunk <gül> egy kis hatás <gül> jó? És 11 óra után mindjárt visszajövünk néhány perc múlva. Önöknek adunk egy kis pihenőt, meg magunknak is, egy kort fizetésig kis levegőt beengedünk, és folytatjuk ezt az izgalmas beszélgetést. folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, bányai kéz vagyok Miklós Endrével, hülünk itt, és uh, igazából mi karácson Sándort tanításairól beszélgetünk méghozzá. Talán ez nem eléggé világos a beszélgetésünkből, bár az elején itt volt és hallgatott mennünket az megérthette, hogy ez nagyon-nagyon összefügg azzal a világgal, amiben most élünk, és azokkal a problémákkal, amikkel minden nap szembesülünk, hisz itt azokról a gondolkodási, nehézségekről, tudati problémákról van szó, azokról beszélünk, és az abból lehetséges kiútról is, ami az egész mai világunkat, ami nagyvárosi dilemmánkat jellemzi. A... Van egy nagyon fontos elem, itt már elkezdtünk erről beszélgetni a zene alatt, amiről szót kell ejteni, és ebben a magyar gondolkodási iskolában nagyon fontos szerepe van, ez a nyelv értelmezése. Erre egy kicsit többet kéne tudnunk. A, te a könyvedben ezt, ezt elég részletesen leírod, és, és a nyelvnek és az emberi létnek azt a szoros kapcsolatát, ahogy, tehát magyarul a nyelv teszi az embert emberré, ha jól értettem a lókat, ez ez általában nem olyan világos, azt gondoljuk, hogy hát igen, az embernek van egy nyelve, és hát a nyelvet használja erre-arra, de, de tulajdonképpen nem nagyon érzékeljük azt, hogy a nyelv meghatározza -e valamit az életünkben vagy sem. A, a teljes emberi létezés, minden a, a nyelven alapul, tehát a, a nyelv, nyelv megelőzi a gondolkodást, azért előzi meg, mert mert a gondolkodásnak a formáit és lehetőségeit eleve az a nyelv, amivel rendelkezem, meghatározza. Igen. Akinek nincsen nyelve, tehát nem tanult meg beszélni, annak nem fog kialakulni a, a, a gondolkodási módja. Most a nyelvet természetesen valamilyen társadalomban szerzi meg az ember, megtanulja. Hát anyanyelvről beszélünk teljesen logikusan, hiszen, hiszen az a első szavakat mi mindenki az anyától szokta megtanulni. Tehát, tehát ezt, ez a, a jelentőség a nyelvnek, a, a nem, a, nem is az ember kapcsolati rendszerében, hanem a jóval több. Az ember lényegének a, a, a kialakulásában. Tehát nincsen ember nyelv nélkül. Na, ennyit akartam, ennyit akartam mondani. Hát akkor a legegyszerűbb dolgokat se tudjuk a nyelv nélkül ö, kifejezésre juttatni. Pontosabban Megtetnénk azt, mint az állatok, hogy mondjuk összebújnak és megnyalogatják egymást vagy valamit, tehát a szeretetüket mondjuk kifejezik, de annak az érzékenységét és sokszínűségét, vagy, vagy pedig a kapcsolatokba fakadó ezer érzelmi különbséget a nyelv nélkül nem is tudjuk kifejezni. A... a embernek, a, vagy egyáltalán mindenféle lénynek a, a nyelven kívüli nyelv előtti ö, ö, kapcsolatai a külvilággal azok hát nem teljesen kizárólag, de nagy érzékelésből adódnak. Tehát ö, a lények látnak, hallanak mindenféle, és ö, ebből valamiképpen eligazodnak a világban, és életben tudnak maradni, mert ennélkül elpusztulnak. Szóval körülbelül így működik ö, a lénynek és a, a, a nagyvilágnak a kapcsolata. Most erre a, erre a kapcsolatban altra épül föl a nyelv, a mindentől fogva tulajdonképpen át is veszi a, a világnak a szervezet. Az igazság, hogy világ mint olyan, mint különféle objektumoknak a, a összessége tulajdonképpen nem is létezik. Az a világ létezik, amit nyelvvel meg tudunk fogalmazni. A, a német filozófus Wittgenstein azt mondja erről, hogy a nyelvem világai, a nyelvem határai a világom határai is. Tehát amit nyelvileg nem tudunk megfogalmazni, az a mi számunkra annyi, mintha nem is létezne. Igen. Ennyire döntő és meghatározó ö, fontosságú. A ja, nyelv. Erre, én hallottam erre egy, egy egész konkrét példát, valamilyen afrikai törzs esetében, hogy, hogy elmentek oda valami terepjáról, vagy nem tudom, még sose láttak olyat, és nem volt semmilyen fogalmuk róla, tehát le se tudták írni, és a meglepő az volt, hogy később kiderült, hogy ők nem látták azt a járművet. Tehát egyszerűen nem látták. Így van. Így van, így van. Így van, amíg nem tudok nevet adni, az nem tudok mit kezdeni se. Ez Valószínűleg van ennek egy olyan alapja is, hogy az embernek a memóriája alapvetően nem képi, hanem, hanem nyelvi memória. Tehát, tehát ami nyelvileg nem rögződik bennem, az egyáltalán nem rögződik, gyakorlatilag. Tehát még hogyha egy ilyen, ilyen ö, ö, tényleg vizuális dolgoz, mondjuk egy filmet ö, fogsz elmesélni, akkor is tapasztalhatod, hogy ö, te tulajdonképpen nem a képeket rögzítetted, hanem az egyes képeket fűződő nyelvi tartalmat. Mesélsz valamit ö, a filmek a történetéről, vagy van egy nagyon megragadó kép, akkor elmondod, hogy a nő fősvajtot és fölemelt a kezét, Szóval ilyesféléket fogsz megjelni. Tehát a te memóriádban voltaképpen még ennek a kimondott képnek a helyébe is ö, egy nyelvi ö, kifejezés fog lépni. Most ebből viszont egy nagyon lényeges dolog következik, az egész ember a vonatkozólag. Ez annyira fontos dolog, hogy ezzel kapcsolatban egy tréfás kis népzalt fogok idézni. Volt nekem egy kecském, tudod-e? Kertberekeztettem, tudod-e? Megette a farkas, tudod-e? Csak a szarvát hagyta, látod-e? Következő. Ö, ö, itt ebben a dologban, ami biztos, tehát amit én láthatok, az a kecske A összes többit pedig legfeljebb elhiszem <hül> neked, hogy így van. <hül> ja, azért valószínűleg mondasz igazat, hát ha nem mondan igazat, honnan felében lett volna ez a kecske Tehát eléggé hihető, amit mondasz, de akárhogy is van, ez végül is csak egy eléggé hihető, <hül> és nem bizonyíték. Na most. Az egész tudományunk ilyen. A egész, teljesen. Ezt akartam mondani, uh -huh. kivétel nélkül minden amit mi emberek felépítettünk, az ilyen módon a, a, a, a hiten alapszik. Az alapszik, hogy én ezeket a dolgokat elhiszem. Vagy esetleg nem hiszem el. Most ez az a probléma, amiben voltak éppen a nyugati gondolkodás beleakadt, de nagyon. A nyugati gondolkodás alatt egyébként ö, ö, én a, a, ezt a klasszikus görög filozófián kinőtt gondolkodási formát étem, tehát kezdve Plátonnal és Aristotelésszel, mert, mert ö, ö, ezek indultak el a, a az adtrakt igazságnak a, a fogalmából, amit az ember a maga gondogó képességénél fogva meg fog ismerni. Tehát ezek az adtrakt igazságok, a plátón ideák, ezek valamiképpen belejutnak a lelkünkbe. Ö, ö, elég nehéz megmondani, miképpen a logika törvényei abszolút törvények, tehát ö, nincs értelme vitatkozni rajtuk, és így tovább. ebből az egészből fölépül végül is a nyugati filozófia fölépül a természettudomány, ö, és így tovább. Tehát ilyesféle, ilyesféle módon épül föl ez a gondolkodási. Bocsánat, jól. ennek a hétköznapokban megnyilvánuló és sokszor rendkívül igazságtalan formája az, amikor például egy hivatalnok egy jogszabálynak a formális jelentésére hivatkozik a végsőkig, és, és erre hivatkozva valamilyen embertelen döntést hoz, mert proforma az úgy helyes. Miközben Ö, mindenki érzi, hogy ez, ez így embertelen, és ezt nem szabadna így alkalmazni. Van Móra Felesznek egy kegyves kis novellája, ö, ö, megy az utcán Szegeden, és egyik ismerőse feldúlta azt rohan vele szembe. Há, ö, hová szaladóan földúlta János bácsi? A tanárú ne is kérdezze e, belőle magam a Tiszába. Hát mi van, Janos bácsi, mi történt? Nézze meg, milyen e, e, levelet kaptam. E, e, valamúgy, aztán móra olvassa a levelet, ilyesféle van benne, hogy e, sürgősen redezze az adó át, mert különben ellen az eljárás folyamatba tétetik. Megyek én magamtól a Tiszának, nehogy még szégyen a csendőrök már tágassam <gül> Na, eh, szóval igen, eh, ez a nyelv, ahol, amiből eltűnt a, eltűnt a megértés, igen. ez egy, egy, egy érdekes dolog, de, de a, a, a dolog lényeg az, hogy följön a figyelmet arra, hogy eh, még a logika is csak úgy működik, hogy elhiszem. Mm. Ha nagyon a, sokszor ez a logika tulajdonképpen, nagyon sokszor logikátlan dolgokat ö, ö, vagy inkább úgy mondanám, hogy megcáfolható, vagy egyáltalán bizonyos dolgokat helyez olyan bizonyosság fényébe, ami, ami, hát, ö, tehát ha az A igaz, B ízé, sőt, akkor a C is igaz, miközben az A sem volt adott esetben igaz, vagy, vagy, vagy csak a szó alapján igaz valami, és a, a és valóban az csak egy absztrakció, A valóságban ez, ez nem egyészen így áll fenn. Most pontosan így van, tehát az, hogy A igaz, meg B igaz, meg mindenfene. Ez, ez a dolog működik akkor, hogyha én először is belsőleg elfogadtam, hogy igaz. Az, hogy volt nekem egy kecském, ezt az állítást te el fogod fogadni azért, mert látod a szarvakat. Igen. Tehát, na igen, igen, hát ez, ez valóban, ez biztos, hogy így van. Most, ennek a, a hiány viszont az egész dolog a levegőbe kerül logikástól és mindenestül, és ö, ö, ö, ö, tulajdonképpen persze, hogyha ha logikát kiktatjuk a dologból, akkor hát különféle újabb nehézségekkel fogunk találkozni. Bordasztó nehéz egy olyan világban igazodni, ahol ilyen összefüggő gondolatmenetek ö, ö, nem léteznek és nem működnek, mert az emberek nem hiszik el. Na most itt elékeztünk az olyan pontra, ahol ö, egy nagyon lényeges magyar sajátosságot tudunk meghatározni, mégpedig ö, a különbséget általában az európai nyelvekkel. Ezt a különleges sajátosságot Karácsony Sándor ismerte fel és fejtette ki. Ennek az a lényege, hogy a Nyugati nyelvek és a nyugati nyelveken fölépülő filozófiák azok bonyolult ö, ö, ö, rendszerben, úgy ahogy hogy a subjektív és komplikált rendszerben épülnek föl, ami azt jelenti, hogy hogy egy bonyolult összetételű ö, ö, dolgot épít fel a nyugati gondolkodás, akár művészetben, akár gondolkodási módban, filozófiában, ö, vagy, vagy, ö, vagy tudományban. Ö, ez, a, ez a rendszer, amit fölépít, ez egy hierarchikus rendszer, tehát vannak axiomái, tételei, ez a fölépül, mint ahogy egy tudomány, mat, mondjuk a legegyszerű matematikára hivatkozom, ilyen módon épül föl ez a fajta ö, ö, gondolkodási mód. Most a Karnacsi azt mondja, hogy ez alapvetően a mi gondolkodási módunktól idegen, mi objektív, tehát e, e, a kézzel látható dolgokból kívánunk indulni. Itt vannak a szarvak, látod. Mm. Tehát a mi gondolkodásmódunk ebből indul ki, ehhez képest e, tudja esetleg elfogadni azt a bizonyos e, elvolt gondolatmenetet. És ebből aztán az is következik, hogy a mi e, e, e, kiindulási pontunk az képi. Tehát, tehát az a keskeszarva, amit, amit mutattam meg, az egy érzékelhető, látható, kézzelfogható dolog. A, a nyugati gondolkozás pedig egy abszalt fogalomból fog kiindulni, és ezt próbálja továbbépíteni. Most a különbség kézzelfogható, elmondok két érdekes példát a szemléltetésére. Az egyik példa Solyom Lászlóval történt a köztársasági elnökünket, aki tulajdonképpen nem más, mint professzor és ö, éveken át adott elő Németországban, mindenféle jogi dolgokat. Azt mesélte egyszer, hogy nagyon rosszul érzte magát, mert ő magyar lévén a maga észherrásának megfelelően mindig konkrét példákat hozott föl az elvont a, a megmutatására, ezt a németek pedig nem szerették és nem is értették. Mm -hmm. Őt meg az egész dolog nagyon zavartam A másik az én történt. Velemtör... Előre arra vártak, hogy mondjon egy definíciót. Egy definíciót, no. újabb definíciót, mm -hmm. meg ízét, és akkor azt ők megértik, és követni fogják. De, de solyom, mert sehogyan se volt képes a gondolgozásra akartálnál fogva. A másik példa, az én velem történt meg. Skóciában voltunk egy szakmai tanulmányúton, az volt a dolog témája, hogy a skótok miképpen működhetik a vállalkozás fejlesztésüket. Na most de a Skót nagyon készségesen elmondta, hogy mennyi támogatási alap van, milyen szabályok vannak, hogyan kell pályázni, mit vizsgálnak meg, mit tudom én. Szóval szépen elmondta az egészet elétő végéig, ö, érthető volt az ő számára teljesen. Uh -huh. Én februárig az egész segot össze egy egységbe. Uh -huh. nem, ért nem értettem, hogy hogy működik, úgyhogy föl is szólaltam, és azt kértem tőle, hogy inkább mondjon nekünk egy konkrét támogatói esetet, ami ő vele történt meg. Na, ezt a skót nem akarta Istenek sem megérteni, hogy mi a fenét akarok én. Végül adni ezen kipréseltük e, belőle, hogy nem mondja. Erre aztán nagyon szépen elmondott egy konkrét eset, hogy pár ezelőtt történt, volt valami vállalkozó, aki fölismerte piaci lehetőséget, aztán elment, e, ki, kilógott a üzleti tervet, a pénzügyi tervet, elment hozzájuk, hogy ennyi megnézni, a támogatás kellene, elment, e, a, ők megvizsgálták a tervet, úgy gondolták, hogy rendben van meggyőző, e, adtak egy támogatási e, papírt, elment a bankunk, ennek a megkapta a és bankhitelt is. Megindította a vállalkozását, a vállalkozás szépen virágzik, azóta már bővíteni is tudta. a szóval körülbelül elmondta ezt mm. a, esetet egy konkrétan, tökéletesen megértettük, hogy ez az egész hogyan működik, és hogyan kellene ezt alkalmazni. A, a, a szabályok fősorlásából ezt a dolgot nem értettük meg. Mert mi magyarok vagyunk, és ami mi agyunk másképpen forog, mint egy nyugati. É. Na, ez az alapvető ö, különbség, és ennek aztán persze ö, van egy jó súlyos hátránya is. Ebben az esetben egyszerű eset, hogy a vállalkozásokat hogyan kell támogatni. De egy bonyolultabb összefüggési rendszert. Ezt már ilyen egyszerű példákkal nagyon nehéz megvilágítani. Vagy igen, sok példát kéne fölhozni. Igen, példát kéne fölhozni. Hát, e, most eszembe, eszembe ötlik egy nagy kultúrtűnészünk, Várkonyi Nándor, aki nagyon eredeti, vagy mondhatnám, eretnek gondolatokat hozott fel a emberiség őstörténetéből. Eretnek alatt azt értem, hogy általában olyanokat, amik a tudomány főáramával nem nagyon egyeznek igen. meg, de éppen ezért nem tudott egy összefüggő gondolatmenetet a mögé állítani, hanem a módszer abból állt, hogy, hogy fölhozott a, a dolognak a szemléltetésre sok száz példát az emberiség egész kultúrtörténetéből. Ezek az óriási könyvei nem egyevek, mint példáknak a felsorolása. De benned mégis összeáll egy kép. összeáll, igen, akinek van türelme, vió ez a vastakönyv, abból össze fog állni egy egységes természetszerűen. Mondjuk ilyen értelemben például ez nagyon érdekes, mert ugye az indiai kultúrában, talán még a mai napig is, ö, ö, történetek ezreit tanulják meg. Tehát egy indiai az mindig elmeséli, hogy a síva, meg nem tudom ki mit csinál, tudod? és akkor vakarod a fejed, hogy aha, igen, értem. De nekik nyilván, mivel az egészet ismerik, ez pontosan az, mintha azt mondaná, hogy a becsületes ember így cselekszik, tudod? Igen. Ő helyett azt mondja, hogy síva és parvati egyszer beszélgettek, és akkor ez is ez történt, tudod? Igen. Igen. Na, ez nagyon jó szemlélteti, amit mondtál a, a keleti gondolkodásnak, a sajátosságát, ami nyugaton ö, másképpen ö, működik. Most az itt megkiegyeznem, hogy ez a fajta nyugati gondolkodás ezt tette lehetővé annak a tudománynak és kultának a felépülését, ami nyugatot jellemzi. Tehát félre senki, én nem lebecsülni akarom ezt a dolgot, de azért arra föl kell hívni a figyelmet, hogy nagyjából a 20. századra ö, ez a gondolkodási mód kifulladt. Tulajdonképpen úgy fúlad ki, hogy, hogy bekerült egy tükörfolyosóba. Tehát ez a, az ilyen abszakciókra fölépülő gondolkodási mód egyre hajlamos arra, hogy ne foglalkozzon a valósággal, hanem elveszik. A tükörfolyosó azt jelenti, hogy, hogy ott van egy tárgy, beütök egy tükröt elé, beütök tükrök mögé, A két tükröt ügyesen megfogatom, akkor a tükörsor végtelenségig fog tartani, de. Valóságos információ a tükörfolyosóban nem keletkezik. Plusz beleütközöl egy tükörbe a végén. Na, világos, tehát mondjuk a, a, a megismerése vagy kíváncsi, ott van az a, az a, az a tárgy, az a, a, a kis szobor, amit oda tettél a két tükör közi, ez egy valódi információ a világról. De a tükörfolyosó harmadik, negyedik, ötödik szegmensében már nincsen új információ, de ennek ellenére a végtelenség jelet menő tükörbe az is az érdekes, hogy valójában te nem is tudsz tovább lépni. Tehát be is vagy Pontosan. zárva. szó, akkor megint szó. most akkor, akkor és, megint... ez, és, ez az, és most nekem csak hirtelen azt, azt jutatja az eszembe, hogy, hogy a nyugati társadalmakban a, a, a pszichológusoknak túlzottan sok munkájuk van, hát, hát egy Kínában vagy Indiában nincsenek pszichológusok, legalábbis alig-alig vannak, mert nincs rájuk szükség. Na most a következőt tudom mondani. Ú, nyugaton azért van szükség pszichológusok, mert az emberek belerögzültek abba, hogy abszolóban éljenek és gondolkodjanak. Ez viszont az a baj, Géza, hogy alapjában véve a mi asztrakcióink nem egyeznek meg egymással. Tehát a két, két, két ember, miután alapjában más szimbólómentszerben nőttünk föl, két ember egy bizonyos ponton túl a saját szerint nem tudja tovább építeni a másik felé. Következésképpen elvisz a lehetősége arra, hogy, hogy megértse őt a, a másik fél, és a megértés hián az ember szenvedésnek és magánossában van kitéve. Most a pszichológusnak van egy technikája arra, hogy ezeket a szimbólumokat hogyan lehet feloldani, mert jó, meg is fizetik érte. De a mai psiátria az nem egyéb, mint beszélgetés. Igen. Na, eléggé lezűrött ez a dolog. Ezt valamikor, valamikor fülbegyónást mondták, és a, a katolikusok a mai napig is szívesebben gyónnak, hogy pszichiáterhez járjanak. Hát most nem, a, nem akarom a teológiát belekevri a dologba, kicsit kívül a, a gyónásnak megvan ez a lélektani funkciója, hogy az ember maga gondjait egy másik emberrel meg tudja osztani. Most a, a, a modern, vallástalan világban ez a lehetőség megszűnt, úgy, úgy általában másik emberet folyamodni tulajdonképpen nem lehet, mert egészen más gondolkodási rendszerben azért más gondolkodási rendszerbe, mert nem ezt a világot látja, hanem a saját szimbólumait. Amit én mondok neked, azt esetleg megpróbáltod lefordítani a saját nyelvére, de ez nagyon kocivántos nyakateker dolog, általában nem fog léterjönni ilyen módon a megértés. Igen. Tehát ez az a dolog, most már, hogy a szimbólumoknál megint visszatértünk ugye a jelképekhoz, között hát valami hiányzik közöttünk egy közös megértési sík, nem tudom, lehet ezt így nevezni, tehát, tehát amiben a dolgokat hasonlóképpen tudnánk látni. Igen. Igen hát Ami te itt... például az indiáknak, mert mindegyik tanulja a mapharátát, és egész életében ezt hallgatja, nekik ez... Valahogy bejön, mert ez uh, közös élményé válik az egész. Világos egy, egy közöse felépített szimbólum. Tehát itt van a jelentősége annak, amit az elején beszéltünk, hogy, hogy egy emberi társadalom emberi csoportnak a szimbólumokat kell közvetítenie a tagjai számára, mert a közösséget a közös szimbólumok jelentik Ezek a közös szimbólumok, az abstrakció síkján lényegében kivesztek uh, nagymértékben, nagyjából a 20. század során, és az emberek ettől magánosak, és uh, ezért járnak közt. Uh, E, pszichológusokhoz, hogy végre legalább e, kibeszélje magukat. A, a pszichológia száz évvel ezelőtt ez a mélyérektan még terápiának tekintette, a magát újuló lelki betegségekkel kell gyógyítani, és gyakran a pszichológus mindenféle neki tanácsokat adott az emberek számára, elsősorban azért, hogy szexuálisan éljen ki magát, és akkor megszűnnek a problémái. A pszichológia ma már ezen messze túl van, nagyjából egy mai pszichológus már nem ad semmiféle tanácsot az embernek, hanem csak figyelmesen meghallgatja vagy rossz esetben egy bogyót ír föl, ez már egy másik. Ne, nem, egy, egy, egy, egy tisztességes pszichológus nem. általában nem ír fel bogyót, mert, mert tudja, hogy nem itt van a kutya most, most azért nekem van még egy, egy, egy gond, hogy beszéltünk a nyelnek a sajátosságairól. Valami nekem azt súgja, hogy az a nyugati ember is nem állhatott olyan messze az ős helyzetében attól a magyar ős valakitől, a, a magyarul. Ugyanolyan ö, mítoszok, történetek, stb. vannak a múltjaikban. Tehát hm. ott vannak a, amit tudom én, ott van a Kalevala, ott van a, a, a, a német, hogy hívjákok ezek a, Nibenungének, Mibenlumla, meg a nem mivel, tudom micsoda, mivel mivel, mivel stb. Mivel. Stb. de tele vannak ö, jelképekkel, terhel történetek ezreivel, amik ö, valamikor Valakiknek ö, valószínűleg ez közös élmény volt, és meg lehet. Nekem valami asszonyú, hogy talán egy régi múltban, de hát ez, ez, ez, ez csak egy teória. Ö, ilyen értelemben a, a különböző kultúrát gyakorló emberek is ö, könnyebben megérthették volna egymást, hisz, hisz könnyebb rezonálni egy hasonló jelképrendszerre. Hát a jelképrencek körülött van természetesen átjárlás, hogy a legegyszerűbbet mondjak, hivatkozom arra, hogy annak idén a, a, a ókorban a, a, a görög mitológia milyen hihetetlen meg meghogyott a Rómát, és a, a görög isteneknek azonnal a Rói megfelelődő, hogy Zeus nem más, mint Jupiter, és így tovább. Tehát, tehát van egy ilyen típusú... Igen, el, ebben a könyvább absztrahálták az egészet. Következő, a... Amit, amit uh, magyarnak uh, neveztem, az persze uh, uh, uh, csak egy egyszerűsítés. Maga Karácsony is fölismerte azt, hogy nem magyarról van szó, hanem egy olyan specifikus gondolkodási módról, amik egészében megfelel Ázsia uh, gondolkodásának. Illetőleg uh, eléggé nyilvánvaló, hogy valamikor uh, ez az európai népek gondolkodási alapja is volt. Ez egyszerűen egy emberi alap mód, amivel aztán kiferült ez a fajta uh, nyugati uh, kultúra, nyugati gondolkodásmód filozófia. De, de alapjában egy ilyesféle dolgot hagytak a hátulműköd. Ez az egyik dolog. A másik viszont az, hogy alapjában egy vető függetlenül történt meg az, amit a, a szimbólumok kivősedésének mondtam a, a nyugati civilizációban. Tulajdonképpen ez a, egy párzamos folyamat a nyugati társadalmak széthúlásával. Tehát az a fajta technikai civilizáció, ami úgy két-háromszáz év volt a indult lendületnek nyugaton, azok ezt a fajta kulturökséget arásták és megsemmisítették. Tulajdonképpen a racionalizmus ö, ö, ö, az, amelyik ezt a ö, ö, dolgot arásta. Hát, oka, hogy alá kellett ásnia. Hát. Fél ez meg? A dolognak van egy, talán egy oka is van, és mindenképpen van egy belső összefüggése. Az oka, hogyha van oka, akkor az egy pusztító szándék. Akik aláhassák ezeket a szimbólumokat, azok szeretnék az emberi lényeket megsemmisíteni. Tehát ha van ilyen, akkor ezt szándékosan csinálja. De van egy ennél... Most ebben nem akarok belemenni, mert, mert olyan összefők is bonyolódnánk amit nem kívánok, de, de viszont van ennek egy másik összetevő is. A másik összetevő az, hogy ez a fajta racionális, analitikus gondolkodás, ez, ez tényleg nem fér össze a, a, a szimbólummal és a, a, a mítoszokkal. De nem az önzés az, ami dominál? A, az önzés az... Önzés az, az ennek Nem az önzés keresi azt a a logikát, amivel a saját önzését sikerül ö, megnyugtató módon ö, helyére tennie úgy, hogy ez közben a világrendnek a része lehet? Az emberek önzés az már csak egy melléktermék ennek a folyamatnak. Mert ez az egész gazdasági fejlődés, ez az önzés fejlődés. A, a, önzés, Géza, a önzés nem természettől való, hanem az önzés kialakul, illetve a, a eltorzult társadalmi viszonyok kialakítják az önzést az emberben. <gül> Tehát nem az önzés akarom visszavezetni, hanem magának az önzésnek majd nagyon lényeges negatív Dolog. Magának a önzésnek van egy meghatározó alapja, mégpedig a gondolkodási rendszerben. Uh -huh. Ebben a gondolkodási rendszerben ma a kiinduló alapja az én. Az, hogy én, erről beszéltünk az elén, hogy én vagyok a világönésé középpontja, igen, minden néttől függ, és a szövesik közülük veled, hogyha valami igen, jó itt akarunk csinálni. Igen, igen. Ebből, ebből indul ki valamiképpen a dolog. Ennek a, a hajtóanyaga egyébként a, a nem más, mint. A gazdasági felhalmozás, tehát alapjában véve ez a dolog a kapitácsai felhalmozástól nagyon nehezen választható-e. Aztán a kapitácsai felhalmozás miből indult el, hogyan és hogyan fajult a mostani teljesen abszurd fokozatig, az most már nagyon bonyolult kérdés, de azért azt lehet látni, hogy a pénz az mindenféle más értéket megesz de nekem úgy tűnik, persze ez nagyon átlátszó is egyúttal, tehát egy kicsit aki egy, kicsit, egy kicsit elinduló spirituális oldalról annak a számára szembe fog ötleni, hogy ez a kapitalista fejlődés, ez az individualista gondolkodás, ez is igyekszik mitoszokat teremteni saját magának, és, és szimbólumrendszer. Tehát valahol ő pontosan érzi, hogy erre szükség van a befolyásolás eszközeként, tehát ő nem tudja az akaratát úgy végrehajtani, hogy azt mondja, hogy én ezt akarom, és te pedig nem köz belőle, hanem ezt be kell ágyazni egy olyan valamiben, amit szépen a szépen az iskolán keresztül, a kultúrán keresztül el tud fogadtatni az emberekkel. Gézab, alapjában véve a pénznek csak egyféle szimbóluma van, és több nem is lehet. Ez a, ez a szimbólum nem egyéb, mint a, a, a szabadverseny mítosza. A következőről van szó. Látod a videóklipet a balma szigetekről ahol a, a gazdagok élék a maga csodás életüket, pálmafák, kék tengerpart, észvesztő fiatal lányoknak a tömege, és, és a, a klip végén azt mondják, hogy csak rajtad múlik. Ezek tehetséges emberek voltak ide jutotta, nosza, te így csináld ezt. Mindössze, mindössze ennyi. És a hogy szabad társadalomban élünk, és ez lehetséges. Lehetséges, természetesen Igen. lehetséges. Most a, a, mindössze ennyi, ez úgy hazugság természetesen, ahogy van, de ennél több mítoszt a, a, a pénzvilágúra már nem tud mutatni a, a te számodra. Még a, a, még a kommunizmus az, az mutatott valami. ha nem vannak rombolva az emberek mítoszai szimbólumai akkor a számokra ez marad az egyetlen mítosznak. Na most a következő... Tehát nincs mivel összehasonlítaniuk. Hát pont ez a cél, pont ez a cél hogy, hogy, hogy a embereknek saját életük mitoszai eh, omoljanak össze. tudom hát, én, eh, hallottam egyszer egy ilyen elképesztő dolgot eh, egy erdély kitelepült eh, eh, csíkból eh, a hely. Csicsomról származó székely öregasszony, aki átköltözött valami, nem tudom, milyen uli rokonai vannak, akik most már itt a, a, a, a, a, a nagy életbe belecsöppentek, nem tudom, milyen úszomverencés villákat építettek maguknak, és a, a, ennek megfelelően a, a nyelvezetük a lehető legfűntívá magyarnak is alig nevezhető valami, és a szerencsétlen öregasszony, aki hamar eltanult ezt a nyelvet, úgy lelkesedik a dolgét, hogy most tanulta meg végre beszélni. Ja. Most a, ez, ez azt jelenti, hogy ez a, a, a, a ember túlságosan könnyen áldozatul eshet a benyomásainak. Most a, a magyar konkrét. De akkor ez, ez is mutatja, hogy a nyelv itt átment egy változáson, tehát, vagy a nyelvezet legalábbis, tehát magyar szavakat használva, de másfajta nyelvezet ként használja, mint a, a magyarnak a természetes közegelennel. Ezek a esetben. primitív, depraválódott új gazdagok, Igen. ezek kétségből vitték van, nézd meg, micsoda a húszómedencéjük van. Most hát, hát nyilvánvaló ebből, hogy ők beszélik a valóságos nyelvet. Aha. Amit én csíksomorról hoztam, hát jó, te jó ég a nagyon cikis. is, hát de, de, de, de, de, de, de, de, nézzük meg, mi van vagy nézzük meg a hát, melyik az igazi? Aha. Na, hát ilyen módon, ilyen módon ássa alá. Természetesen dolognak korlátai vannak, mert ezeket a 29 és mifenéket, ezeket csak nagyon kevés kiválasztott érheti el. Én bámulom ezt a videóklipet a Balma-szigetekről, és csikolgatni kezdem a fogalmat, a rohadt élelvényvel egy jól kiszúrtak. Ráadásul a dolog még elégedetlint tesz a saját életemmel is. Tehát az a tisztes emberi élet, amiből hiányoznak a Balma-szigetek, az egyre kevésbé elviselhető a számomra. Pedig. De csak úgy megjegyzés, ugye egy ilyen félre szólok csak, hogy hát ezek a gazdagok e, ugyanolyan nagy menekülnek a kábítószer, a, a alkohol és, és más olyan dolgoknak a, a rabságába, hogy egy elfelejtsék azt, hogy az életük valahol nagyon sivár. Nincsenek barátaik, mert túl sok pénzük van, és a többi, és a többi. Tehát tulajdonképpen ők vesztesek emberileg. Igen, Feltétlen, feltétlenül vesztesek, és, és ezt a, a veszteséget csak még több fogyasztás Az igazság érza, hogy mondjuk barátokat vásárolni nem lehet szeremecseletvásolni, szexet azt lehet. Most ö, biztos, hogy, hogy egy ilyen, ilyen milliárdosnak ö, nem lehíz dolog nőt szereznie, de éppen miután olyan könnyű dolog, éppen ezért ö, nagyon hamar szögetőd a dolognak a, a dolog a fejbe. Most ö, ö, eszembe jut példaképpen ezek a rockstárok, aki egyszerű ö, fiatal gyereként indultak el. Az volt olyan mondanájuk az életről, ami nagyon tetszett a hasonló fiataloknak, és ö, egyáltalán nem a fölkészülve a milliárdos vagyonra. A milliárdok olyan következőben kilételni, majdnem kivételni, hogy minden rockstar emberi roncs lett, és szokták volt befejezni az életüket. A legkevesebb, amit mondhatunk egy ilyen Elvis Presley, vagy hasonlóról, hogy nem volt boldog ember. Igen, ez így van. Ö, szóval, a, a, a, igazából, mint emberek vagyunk, tehát csak emberi kapcsolatban tudunk létezni, a vagyon pedig eleve megáttolja az emberi kapcsolatokat, főleg azért, mert, mert ennek a formái hiányoznak. Tehát egy, amikor voltak a társadalomnak formái a klasszikus feudalizmusban, akkor nagy nagyhatalom és nagyvonul uralkodónak még mindig lehettek valóságos kapcsolatai. Hát sem volt könnyű, de mindig voltak igazi hívei, akik az életüket ő maga is tudta, hogy bármikor hajandók feláldozni érte. Tehát, tehát azért, mert ennek volt egy rendje, volt egy hierarjági működési módja, ami most nincsen. Hát egy is szegény gyerek vagyok, pompásan pengetem a gitárt. Az egész világom, szimbólmentszerem ezekből a gyerekekből állt össze, akik szájtátva hallgattak, vagy bokázni kezdtek a gitáromnak a halatára. Most kérem, engem bedobnak a médiában ilyen csillogó vilógó mindenféle szuperlédik és cilinderes nagy emberek közé, itt kellene viselkednem, itt kellene megtanulni, hogy az öreg nem fog soha megtalálni valakit. Én a kültek is látszik, között találhatnék esetleg valakit. Itt semmiképpen se fogok, arról már Most aki belenő ebbe az egész vagy gyémántok közé, az nem fogja magát ennyire idegennek érezni, viszont semmilyesen nincsen arra, hogy hiteles rockzenét provokáljon, Mert az életében ennek alapjai hiányoznak. Igen. Már manírokat tud folytani. Igen. Hát a szegény kis Párizsi utcalány, az Edith Piaf, hát ki van azóta, aki utolérhetnék. Na most azért egy, egy, ö, ö, ezt a nyelvet azért nem tárgyaltuk ki, mert pont a nyelvnek a, azt a szimbolikus tartalmát, vagy, vagy hogy is mondjam csak, tehát amitől, amitől azt mondod, hogy mondjuk, hogy ázsiai, vagy keleti, vagy magyar gondolkodást képes a nyelv képviselni, ez vajon hol, hol látszik, vagy hogy, hogy, hogy lehet ezt erre rájönni, hogy ez hol van? Tehát, ami, ami én is magyarul beszélek, te is magyarul beszélsz, de vajon hol van ebben elrejtve ez a képesség vagy, vagy ez az érték? És mi ugyanezen a nyelven beszélhetünk, hiszen a csicsonyú néni megtanulhatott új magyarul, <gül> magyarul elfelejtett igazán ö, tartalmas magyar beszélni, megtanulhatta a pénzes magyar nyelvet akkor nem annyira, talán nem annyira a nyelv, tehát nem az, hogy, hogy ez most magyarnak van minősítve nyelvtanilag, hanem a kifejezés módban, vagy a képekben, vagy nem tudom én, hol lehet a, a különbség. Ebből hát gondolom? többféle különbség van. Egyiket mondtam, hogy a konkréció és a, a, a, a képek használata, ami, hát mint látható, a, a nyugati embertől meglehetősen idegen dolog, nem nagyon tudja felfogni, de mondok én egy másikat. Amikor mi beszélni kezdünk magyarul egymással, akkor következő jelegzetesség van. Én azt szeretném, hogy te megértsél engemet, és ezért ha átgondoltam mondani valómat, akkor ez úgy fog felépülni, hogy a fő mondani valót leszögezem mindjárt az elején. Ugye. És amit a további, továbbiakban pedig az történik, hogy ezt körüljárjuk, megbeszéljük, kifejtem, stb. Ez, amit Cucol Gergelyik felfedeztek, hogy a magyar nyelv sajátosság az élhangsúly. Tehát amit mi fontosnak tartunk egy mondatban, azt az élre tesszük. Igen. Ennek nagyon sok érdekes logikai ö, következmény is vannak, erre esetleg lehet, hogy majd kiterek egy mondat erejéig. Most a a nyugati ember viszont nem ebből indul ki. A nyugati észjárás abból nyilvik, hogy neked a dolgot meg kell érteni. És Tehát a nyugati ember el fog mondani egy axiómát, uh -huh. és az axiómából tovább vezeti. A, a, a, a, fölte, könnyen lehet, hogy amit ő meg akart veled érteni, csak a 77. hivatkozás után fog kiderülni. Uh -huh. Mert a logika egy elalapesetből kiindulunk abból, hogy, hogy, hogy, hogy ö, ö, ö, sok libának sok az űrüléke. Most ebből, ebből, a, ebből a, a példából aztán ö, ö, le lehet vezetni a, a végén sok mindent. Tudjuk hogy mit akart mondani, arra esetleg eljutunk a, a, a, a nótad a végén. Te viszont magyar vagy, most a magyaroknak egyik alkotés rejtősága sajnos az, hogy, hogy elfáradunk és nem fogjuk követni a gondolatmenetet. Hát én nekem az a, az a német, az elkezdhet gagyarázni hosszan ö, okos és fontos dolgokat, de én már felénél elfejtettem, mi az előkül Kérem, egy mazoista szemléletű ember számára ajánlom, hogy vegye Kantot a kezébe, és kezdje el olvasni. Próbáljon rájönni, mi az előköt akar Kant. Most itt, itt, de itt, de. itt alapjában véve több dologról is van szó, de minerkül arról, hogy Kant nem szögezte az elején, hogy mit akar. Igen. Ha leszögezni, akkor azért mi magyarok minden komplikáció dacára könnyebben megérteni. De nem, hát ő ezt nem tartott szükségesnek, mert ő más Én viszont, mint magyar, ezzel kezdem. Ezzel kezdem, és, és így jutunk el ahhoz, vagy szeretném eljutni ahhoz, hogy, hogy ö, ö, megértsük egymást. Most ebből aztán van egy nagyon érdekes dolog, amit fölfedeztem, egy, a, a kiváló nyelvész Noam Csonskinak van egy könyve, amelyik e, hát a nyelv alapjaival foglalkozik, egyébként azzal a kérdéssel, hogy hogyan válik egy szóhalmaz mondattá. Vez egy nagyon egyszerű alapmondatot, így hangzik angolul, hogy Jules leaves Jill. Jules szereti Zsilt. Aztán a az, az a jellemző, hogy értelmes mondat, ez a háromszó kizárógián kombinációban lehetséges, ha összekevered, akkor az nem mondat, hanem szóhalmaz. Okay. Na, hát ebben mindenféle okos dolgok következnek az angol nyelvre. A ö, magyar nyelvben viszont ezen gondolkodtam, és a következő mondani, tulajdonképpen, ezt magyarul ebben az általános értelemben nem is lehet lefordítani. Magyarul bármiféle szóhasználat lehetséges, de mindegyik szórendben egészen más a jelentése. Igen. Elmondom. Zsűl, szereti Zsilt. Tehát nem tom és nem szem, hanem Zsűl az. Igen. Szereti, Zsűl, zsilt. Nem Zsűlöli, nem közömbis ránt, hanem szereti. Zsilt, szereti. Zsilt, és nem és nem szüzant, hanem Zsílt. Látható, hogy mind a három nagyon konkrét. Igen. Olyan konkrét, amit látható, hogy ezt a konkrétság hiányzik az angolból. Hát ott valami plusz szót kell használni. Valami plusz szót kell használni, valami jelzőt, hogy ez. De a magyarban ez a teljesen természetes dolog. Na most, ezt teszi a magyar nyelvhasználatát olyan hihetetlenül nehéz, és a mi nyelvünk egyrészt ö, azért romlik ilyen gyors ütemben, mert ahhoz, hogy magyarul pontosan fejezem ki magamat. Ahhoz lassan és megrával kell beszélni. Azt szokták mondani, hogy a nyugati nyelven általában kötött szórend van, Németben, Franciában nagyon erősen például, ö, a magyarban pedig szabad szórend. Szó sincs róla. Rendkívül kötött a szórend a magyarban. Az értelemhez kötött. Tehát Magyarországon a, a, a mondat felépítése a logikai értelemhez kötött. Ez az egyszerű mondat, amit mondtam, ez mutatja. Fontold meg jól öregem, hogy mit akarsz mondani. És Igen. olyan szórendet használj. Ugye szóradnek az a lényege, hogy minálunk az a hangsúlyos szó, ö, amelyik a mondat legelején áll. Igen. A, a más, hangsúly másik, amelyik az íg előtt előttel, és ha az igál a mondat legelején, akkor az idét hangsúl. Szereti, Zsűrűzít. Itt ez a no, Most ez a magyar nyelvnek olyan sajátossága, ami rámutat arra, hogy miért olyan borzasztó nehéz a magyar nyelven általános érvényű ítéleteket mondani. Uh -huh. És a másik pedig az, hogy minékük nagyon megrágva kellene beszélnünk. Úgyhogy ezekre az árnyalatokra is figyelj. Persze ez, hogy, hogy árnyalatok, ez azt is jelenti, hogy én meggondoltam és lassan. Azért beszélek lassan, mert én folyamatosan gondolkodom kell. Mert a nyelvi logika, ami a német egy német és franciát e, e, elő elsipörő Ez a nyelvi logika Magyarországon nincsen. Nehézségek vannak attól a függvényben, hogy mit akarok mondani. A franciák azért tudnak olyan szépen hadarni, mert ott áll a hátul mögött a grammatika, ami a grammatikát én nagyon tudom, mert annyi van francia, és akkor, akkor szépen a, ennek a, a, a számára vezetőnek a mentén el tudom hadarni a mondomot, de mit másik francia nagyon pompás sem Fkot most a magyarban ez így nem nagyon működik, mert hát én nekem meg kell rágnom, hogy pontosan mit is akarok mondani. És akkor neked is ennek alapján szépen meg kell érteni. Most a, a, szerintem az, hogy a, a megértés ilyen rohamosan uh, uh, hullik ki a, a magyarok közötti párbeszédből, az abból is adódik, hogy nem figyelünk oda egymásra, nem figyelünk az árnyalatokra. Ö, időnként, idővel én is le fogok szokni arról, hogy lassan és a pontos sárnyalatok szerint beszéljek, mert rájöttem arra, hogy mi a felének úgyse veszi észre senki. Na, illetve fog viszont megindul a nyelvi zavar, megindul az, hogy beszélünk, és egyik se tudja, miről beszél é. a másik. És aminek ugye az egyik legdurvább változata az, ami akkor a, a jog szabályoknak a nyelve olyan ponyola, hogy gyakorlatilag ö, sokféleképpen lehet őket értelmezni, vagy legalábbis nem az, nem az eredeti szándék szerint, hanem, hanem valami adott esetben teljesen értelmetlen, de formális ö, ö, logika érvényesül. És elmögött az van apám, tudom, aki ugye még 80 éves karába dolgozott, a, a jogász volt, hogy a régi generáció, akik törvényeket alkotott, tehát még a háború után élt egy ilyen rövid ideig, még használták őket az első években. Ők arról voltak híresek, hogy rendkívül, precízen és pontosan tudtak fogalmazni magyarul, szabatosan. Igen. És azok a jogszabályok, ha akár egy 30-es években egy jogszabályt elolvasunk, élvezett olvasni. Mert, mert arról pontosan kifejezett, ki tudták fejezni azt, amit akartak. Egy mostani pedig annyira... Nyakatekert, annyira nem világos sokszor, hogy még a magyarázat utána magyarázatokat fűznek hozzá, sem még akkor is vitathod, hogy tulajdonképpen mit akartak vele mondani. Na most oh. ez az egész mindjárt a jogbizonytalanságot megszüli. Adott esetben lehet, hogy ez szándékos, hiszen a nyelvet lehet gonoszul is használni, és ezt ne Pontosan. felejtsük el, hogy lehet, hogy azok a, a, a képviselők nagyon is szándékosan ö, ö, változtatnak meg esetleg szavakat, pont azért, hogy, hogy ez a két értelműség megmaradhasson. És ő... ők nem biztos, hogy ugyanaz képviselik, mint amit mi szeretnénk, hogy képviseljenek, és a többi, és a többi. De hát a lényeg az, hogy emiatt az űr az egészen magas fokú. Van egy ilyen jogi szólásmondás, hogy miért van a paragrafus közepén. Hát azért, hogy át lehessen bújni rajta. Most ebből aztán következik az, ez már közvénykutatás eredménye, hogy a magyaroknak a 80 a úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy életbe tudjunk maradni, meg kell szegni a törvényeket. Holott minden törvénynek az az elsődleges feladata, hogy az élet normális rendjét biztosíthassa. Hát ha magyarok úgy gondolkodnak, hogy a törvény éppen az élet normális rendjét teszi lehetetlenni, akkor kegyetlenül nagy baj van itt az egészen. És nekem pedig eszembe jut valami, a minap egyszer valaki elküldte nekem az aranybúlának a magyar fordítását. Ez az egyik legelső és legfontosabb magyar jogi dokumentum. Tüneményesen, tiszta, világos és együltem, kristálytiszta jogi szöveg. A tartalma is ö, ö, ö, rendkívül izgalmas és érdekes. De nem, ö, lehet, hogy éppen ezért ö, ejték kitán szendikusnak ugye A az nem igen szokott az ember másra emlékezni, mint az, hogy van egy jelenlási záradéka, ami tényleg van, de előtte még van 30 másik paragrafus. Mindenkinek ajánlom, hogy nézzel, olvassal a dolgnak a tartalma és a formáját is. Mert hát kérem, ezeken a paragrafusokon nincs állók. Úgyhogy, úgyhogy ö, egészen nyilván valamit mondasz, hogy itt egy gonosz ártó szándék is működik, hogy olyan gumiszabályokat csinálni, amiket mindenki áthághat. Hát ebből élnek a jogászok. Ebből élnek a jogászok, hogy olyan paragrafosok vannak, minden, minden a világon a legegyszerűbb dolgot is már jogi segítség, és a hozzáálltadó honorárium nélkül nem fogod tudni megcsinálni, mert hibát ez benne. Úgyhogy, úgyhogy ebben van egy ilyen szándékos ártó, ártási... de. Ma már ott tartunk, hogy már, már, már nem, csak, nem csak egyszer lehet, hogy szándékos, de az ész kell. Ahhoz, hogy te szándékosan átsáll, ahhoz neked tudásra van szükséged. De amikor eleve tudatlan tahok, már bocsánat, vagy kezdők csinálják a törvényeket, már pedig azon, hogy az egyetemről kikerült emberek kerülnek be a törvény törvénycsinálásba, nem pedig öreg jogászok, akiknek van 50 éves tapasztalatuk, ezek a törvények olyanok lesznek. Volt, volt egy öreg barátom, a kis Pistabácsi, akiről még fogunk beszélgetni, és egyszer beszélgetés közben ez a rendszerváltás úgymond valamik évben történt, eléggé keményen szittem a jogászokat neki. Úgy látszik, egy határon, mert az öreg kicsit méltatlankodva megérzte, hogy én is jogász volnék. Az nem úgy van, Pistabácsi, intettem le. Te egy tudatlan jogász vagy. Következésképpen, hogyha valamit nem értesz, akkor odamégy, megnézed, utána olvasol, megkérdezed, de akikről én beszélek, azok a jogászok mindentudóak. Na, hát ez, ez, a, ez, a, a, a, ez, a, ez a dolgnak. A, a joghoz egyéb, jog, ahhoz, hogy felelősen csinálok jogszabályt, rettentő sokat kell ám tudni, nem csak magyarul kell tudni, nem csak a jogszabályi hírláját kell ismerni, azt a dolgot, amit szabályozni akarok, azt a dolgot is többéről ismerni kell. Most ez a fajta igény tökéletesen hiányzik a magyar jogalkotásból. És ehhez, ehhez, ehhez nagyon nem elegendő az, hogy az ember elvégezze azt az öt éve Hát ez aztán messze nem elegendő. Ez a jogszabály előkészítéshez valamikor az antivilágban nagyon komoly jogi munka volt, 50 év alatt hozzá sem mert kezdeni senki, mm. nagyon sok élettapazat kellett ahhoz, hogy valaki jogszabály meg foglalkozik. Hát azzal hogy ezeket az embereket kitelepítették, Hát, <gül> maradjuk abból, hogy sikerült teljesen megszüntetni, és ma már a kultúrája sincs meg annak, hogy ennek milyennek kéne lennie. Tehát, ha valamit egyszer tönkre tesznek, akkor a következő generációnak a fogalmai onnan hiányozni fognak. Most van itt egy definíció, amit jól lett volna, ha kinövünk, de a kommunista rendszernek ez volt az alapmeghatározása, hogy a jog az uralkodó osztály törvényerőre emelt akaraton. Nem tudom, kicsit elgondolkodik az ember, hogy úgy hülyeség, hogy van. Egyetlen e, e, reális e, e, hát összefüggése valóban van, az, hogy a, a jogérvényesítési szankciók szükségesek, mert nélkül nincs sok. Ok. Tehát névben, ennyiben igaz az uralkodó osztályra való hivatal, egyébként tökéletesen üres a definíció, és ebből próbáldó jogot, alkotmányt, vagy törvényt, vagy bármit levezetni, akkor nem jut semmire. Igen. Én ezt akarom, te azt akarod, én vagyok az erőse, jó, fejbevágtalak, és aztán adj lesz, amit én akarok. Igen. Most. Attól tartók, hogy ezt a szörnyű Bolshevik definíciót a, a, a jogszolgáltatásunk, jogel jogelőkítésük nem tudta kinőni. Nem, mert ma például egy banknak van feltétlenül igaza, és nem vannak, aki, akit ki fognak rakni a lakásából. És, és itt, itt, itt, itt még azt kell mondani, hogy ha mindent elkülönítél, és most egy picit, még van egy pár percünk, és ennek a rövid idejére mondjuk akár lehet ezt a példát felhasználni rá, hogyha meg lenne a társadalomban az a fajta közös gondolkodás, amiről, ami körül, mi most próbáltunk körüljárni, tulajdonképpen, ha figyelt a, a hallgató, hogy mi nem elvondóokról próbálunk beszélni, hanem valamiről, ami a közös Közösséget képes megteremteni az emberek között, hogyha ez hiányzik, akkor egy bank adott esetben, vagy annak a képviselője, én csak a bankként tudom gondolkozni a szerencsétlen. Uh, hitel fölbevő az csak a saját problémáját látja. Az állam, én, nekem nem semmi közöm nincs hozzá, hiába az állampolgáram hiába az, a, a, az általunk, engedélyezett bank, senki nem látja egybe ezt a dolgot, és nem is kívánja egyben látni, pedig itt egy, egy olyan igazságtalan helyzet történt, amiben meg lehet mindenki hibázott, mert az egyik könnyen veszje fel a hitelt, a másik könnyen adja a hitelt, az állam ezt nagyon is támogatja, és ezzel a cinkos rizével egyszer csak kiderül, hogy óriási problémák vannak abban a pillanat, amikor a, a szekér nem megy már olyan jól, ahogy kéne mennie. Ehhez képest milyen lehetne egy olyan társadalom, ahol megvannak a közös szimbólum, itt biztos nincsen közös szimbólumok. Volt, volt egy híres eset még a 90-es években, az 1 millió forintos kóla esete. Diogaiban arról van szó, hogy valami nyugati dán, vagy nem tudom, milyen ázaspár, hogy kisoda vemente egy belváros étterembe, valami kólát, meg mi egymást fogyasztottak, és a pincér kivozott egy 1 millió forintos számlát. Most azért ezek nem voltak tökéljék úgy, hogy. hogy tiltakozni kezdtek, akkor jöttek a verőlegények, nem tudottam, hogy verték -e, vagy fenyekedték a -e magam, se tudom, végül is ezek a ö, jó emberek ö, feljelentést tettek a, a, az egész ügyben, és pár nappal később megkérdezték a belügyminisztert, ö, aki hát a rendőrségünk is a főnöke, hogy, hogy mit szól ez a dologhoz, mire a, a belügyminiszter úr azt válaszolt, hogy nem értem, miért kérdeznek. Ez egy, ez egy kereskedelmi megalapodás kérdése, hogy mennyit kérnek a... Most a, a, a, így beszél a magyar jogrend egyik legfőbb bőrre, vagy közel egyik legfőbb őre, vagy, vagy legfőbb őre a belügyminiszter. Na, hát én nekem aztán viszont szárnyal kapod tőle a fantáziám, és eszembe jutott a következő. Egy sötét utcán ö, előkapom a Dicsemet az oldaladhoz nyomom, és azt mondom, hogy add ide a pénztárcádat. Te pedig ezek alapján ide adod. Hát kérem, ez egy, egy kölcsön kereskedelmi keresítény megalapozás, szóbeli megalapozás, jövőnek szóval alapján te ide adta a díj nekem a Ugye? szóban kötött euh, megalapozás. Mi köze ez a rendőrségnek? Van köze hozzá? Nyilván És a kis kés. <síns> <síns> hát <én az síns> Ő is nem döfted meg. Hát megalapodtunk, ez ja. a, hát ez nem történt semmi. Ugye Igen. önként, önként találva ideadta a, a, a pénztárcáját. Hát, hát, na, hát így néz ki a kölcsönös megalapodás. Hát szóval szó, amikor egyébként És, valóság... és az, a, az hogy vannak helyzetek, amiket tényleg kereskedelmi helyzetnek minősítünk, amik szó szerint így működnek. Igen, Igen. Tehát amikor valakit olyan sakmat helyzetbe hoznak, hogy... hogy nem tud mit csinálni. Egyébként valószínűleg az a belülmész, tényleg a stílostobaságból mondott ilyet. Fogalma nincsen semmiről, és, és hát mit fizet a boltba az emberet, és nem annyit fizetem, mennyit kérnek. Hát, Mi közben nekem volt. Valami nála is hiányzik, ha visszatérek ehhez a közös szimbolumrendszerhöz. Tehát a, a, ő valamit nem ért a világból. Persze hogy, nem, persze, hogy nem. Valamit nagyon nem ért a világból. Igen. Természetesen így van. Természetesen így van. Szóval amikor az ostobasság kormányzat pozícióba kerül, akkor ilyen elképesztő dolgok jöhetnek ki belől. Most az ostobassághoz még az ártó szándékot is hozzáteszük. Vagy a szerzési szándékot. esetben ez a két motivum hiányzik, de hogyha még ez azt is hozzáteszük, hát akkor kérem hát hol, hol vagyunk mi? Igen. Most de. itt be fogjuk fejezni, ez legyen ez az ut ez a kérdés, hadd egy kicsit a fülünkbe még egy ideig, ezt abszolút nem merítettük ki, ezt a hát, témát, nem. úgyhogy ha lehet folytatni, akkor én szeretném ezt még folytatni, Folyan, mert, mert, mert tulajdonképpen én nagyon szeretném egyszer azt jobban érzékelni, hogy ok, akkor hogyan tudunk megváltozni. Tehát, hogy, hogy hol vannak azok a dolgok, amikkel el tudunk indulni. Márpedig én úgy érzem, hogy bizonyára ezek az elemek léteznek. Ha Karácsony Sándor beszélt róla, nem a levegőbe kívánt beszélni, hanem hitt benne, hogy, hogy ez egy olyan valóság, amit, amit az ember megérthet. Így van ez? Igen, igen, fontosan így van. Jó, én benne vagyok, próbáljuk folytatni. Hát ugyan nehéz a dolog, és, és, és feltétlenül nem is karácsony Sándorról fog szólni, őt legfeljebb segítségként használjuk fel ahhoz, hogy, hogy segítsen valamit megoldani ebben a retentő súlyos problémáinkban, amikben lesültettünk. Köszönöm szépen. Két hét múlva jelentkezünk ismét. Miklós Endre volt ma. Vendégem Bányai Géza búcsúzik nagyvárosi Délemmákkal.